Jó estét! Alihó! Rászoktam így a vonaton, hogy elolvasok pár kommentet. Bár ne tenném, de tudod, a, tudod milyen a rossz szokás? Így az embert kényszeresen így vissza-vissza tér. A maszturbációról írta annak idején második Rákóczi Ferenc a, a vallomásokba, hogy eme bűnömhöz vissza-visszatértem, mint az kutya az OKDK-hoz. És valahogy ilyen a kommentolvasás. Ez meg a legalpáribb történelmi bulvár, <gül> amit itt tolsz, ne haragudj. meg, ez egy gyönyörű, szép kép. Ez egy szép kép a, a vezérlő fejedelemtől. Mi, miről beszélsz? Érted? És milyen szép, veretes nyelv. <gül> várjál, Várjál. Szó szerint igen. mm? Szóval, kommenteltek párom, és persze az első világháború kapcsán, hogy mekkora fasságokat hortál itt össze, de, de most ebben nem És akkor hozzák, a, a, amikre én céloztam, hogy gazdasági okok, meg mit történem stb. stb. nem értették a te más szempontú eszmefuttatásodat, és helyette tudod ilyen történész, meg történelem könyvekből, meg egyebekből, jött a szempont. Ezért szerintem ez, ez esetleg hosszabb, most elintézem a rövidebb dolgokat. lehet -e is értekezni ezen, ha nem géplakatosok írták volna? A történelm könyveket. Érdemes is lenne. Nem, nem, a kommenteket. De ez te ez is ma... ahelyett, hogy a történelmkönyveket <gül> úgy hát kommenteket olvas. Igen, de már mondtam az előbb, hogy masturbáció te. Szóval, a, az olcsó pornó, tudod, ami ingyenes. Szóval, a, írja az egyik csávó, hogy olyan baromság ez a Coca-Cola versus Pepsi-Cola dolog. Tudod, hogy a Pepsi, azt állítottuk, hogy a pepsi része, pontosan én állítottam, aztán te meg igen hogy a Pepsi-Colát részesítette a béketábor előnyben, mert a Coca-Colának volt egy ilyen, tudod, ez az imperialista áthallása. És, és ez egy marhaság. Igen, 1967-től már volt Coca-Cola Magyarországon. De akkor is, hogy mondjam? Tehát itt nem Magyarországról beszéltem egyrészt, hanem a Béketáborról, és Viktor Pelevinnek van egy regénye, a Generation P, azaz a Pepsi generáció, ahol jó, ez sok sokrétű könyv, meg hát Pelevin az hülye, meg minden, de az alapötlet, az alapidea az éppen azért, hogy ott a Szovjetunióban állok a Pepsi ment szemben a coca cola -val. Tehát volt egy ilyen mondjad, Muszáj rögtön a levelezési rovattal kezdenünk. Hát gondoljunk csak. kommentekre válaszolgatunk? Vár, az, az, egy, végén, azt gondoltam, hogy végén, esetleg. Ezt eh, a végén szokták a leveles látvány, vagy Német Igen, és, és akkor én, már, tudod, én, én akkor már itt <gül> sem leszek. Tudod, <gül> de mi lenne, ha lenne egy ilyen extra fél órád, ahol kommentekre válaszolgats, és én <gül> addig föntisztom. Nézd, hát eddig menj el WC-re. <gül> Szerintem ezek jó témák. Um. Robi, pepsi cola mi az nem jó téma? De. de. S mit Tehát a Pepsi kulak kurva jó téma. Vágod. Igen. Na igen. Valójában valójában azt tudjuk, hogy a Pepsi, a Pepsi a Coca olyan fontos, a, hogy, hogy hát mint a Fidesznek az Msp, hogy ilyen nagyon finomat magalmaznak. De, de itt a béketáborról volt szó. Aztán előjött az, hogy a poroszok tudod? Azt, azt írják a csávók, hogy ezt a sok baromságot, tehát a poroszokat kiírtották, és a területről nevezte el magát. A német lovagrendot megtelepedett, kiírtották a porosz őslakosságot, és a területről nevezték el magukat. Nos, kedves kommentelő, ha már ekkora tudor vagy, nem írtották ki a poroszokat. Igen, voltak mindenféle ilyen nevező gyarmatosító hadjáratok, a 18. században beszélték, a balti nyelvcsaládhoz tartozó porosz nyelvet. A németség keleti keleti részeibe pedig egy csomó szláv nép beleolvadt. A pomeránokat nem írtották ki. A vilceket, velatábokat nem írtották ki. A szorbokat nem írtották ki. Jeles, jeles, jeles. Szorbok... Átmentél, átmentél. Vár... Fog... Igen, fog... most már fog... nem csak átmentél. Jelessel, jelessel átmentél. Legyőzted, legyőzted a kommentelőt. Igazad, a... neked van igazad. Igen, ez sikerült. Végre. Vár... A pomeránoknál eldőlt. De a... sikerült, igen, legyőztük. Nem, itt nem tört át a sötétség. A zsidózás még hátra van, te Vajrá. Vágod. Szóval, visszatérve a keleti szlávokra, olyannyira, hogy szorbok még ma is élnek a volt NDK területén valahány ezrem, és az SS-be is besoroltak, szorbokat, függetlenül attól, hogy szorbok, tehát szlávok, egy, szláv, egy nyugati szláv néptörz, érted? Például Jürgen Stroop, tudod ki volt Jürgen Stroop? Nem tudod ki volt Jürgen Stroop? Tanár úr, én készültem ez a Jürgen Stroop dolog, csak valahogy most nem tudom miért nem tudom. Ja, ahogy... tanár léted, Hát az még ezért dobáltak meg ezért dobáltak nekem egy Stroop. Az. Jürgen. Jürgen Stroop. Stroop. Stroop. tábornok, ő, ő, ő, figyelj, ő számolta föl a Varsói gettovlázasást ő nyírta ki a zsidókat. Tehát egy elég neves tömeggyilkosról van szó, és vele egy... De ne haragudj, nem gyűjtök náci relikviákat meg nem kutatom, hogy melyek voltak a legvérszomjasabb SS-tisztek, és nincs ilyen tízes listám. Ne haragudjál! De akkor hogy írod meg a Hitler Basztam című könyvedet? Amit annyiszor Sokkal sikamlósabb, és e, Érted? sokkal ezek, nagyobb jói szabadságot igénylő Jürgen Stroop. <gül> Jürgen Stroop. Na de megjegyezted, Geci. Na. Na most megjegyeztem végre. És Rendes tömeggyilkosokat. Föl kell tudni sorolni, vagy hát tudjuk, mi lesz, ismétlődik. És, és képzeld el, kicsit házi Teddynek érzem magam a Puzsér mellett, de a Puzsér meg inkább a Majka, tehát, hogy így kettőnket összevetjük. Szóval, Farkasházi ted és jó. Majka a Te meg Fási Bát Ádám mond. vagy. Jó? Te jössz. Az jó. <gül> Az büszke vagyok rá. Na figyelj. Na és, és a Jürgen Strópp egy cellába ült egy ss hadnagyal, aki viszont szorb volt. Meg se ezen? Nem. Hogy besorozták. <gül> Várjál? Aztán van egy olyan is, hogy a tördöfés, a dolstosz, hogy a tördöfés nem azt jelenti, hogy a szociáldemokraták, meg, tehát egyetlen ez a zsidó -balos társaság hátba döfte a németeket és elvesztették az első világháborút, hanem azt, hogy a brittek megígérték Palesztinát a zsidóknak, jött a Balfour nyilatkozat. És ezért a korábbi német barát zsidók átálltak a száz oldalra, és elkezdték az első világháborban a német ellenes propagandát. Hát kurvára nem ezt hívják a tördöfésnek. Tördöfésnek azt hívják, amit mi mondtunk, mert okosak vagyunk. egyit szerettem volna mondani. Ö, na Van az a dal, az a kis ö, ö, a népjás, népi. Nép... Né... Nem, nem is igazán az a, az a, az a ne, nemzeti hip-hop. Nemzeti da, dal, ö, nóta. Az a, az a nép, népi, népnemzeti nóta, hogy ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Ugye? Ezt én nem ismerem. Nem ismered? Nem. Hát ezt még soha nem hallottad? Nem. Hát szégyellem, de... Szép. És te magyarnak tartod magad? <gül> Már nem. Hát... Ö... <gül> Hogy nem ismertem ezt a nótát, hát így kevésé. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Aha. Tehát ez a Kárpát-medence. Dráva száva, Igen. apádnak a lába szára. Vagy ez anyádnak. A... Hát, nagyszüleink de... humora. Igen. Igen. Igen. <gül> <így. gül> Uh, Na de vár és hogy van tovább? Figyelj. Nem tudod fejből? Te és de most hallasz róla leger? először? Te most hallasz róla először. <gül> hazudtál mással volna. kapcsolatban? Ha volna, és azt mondhatnád. Persze, hát. Előri, obodát, lennénk, ha hazudtál volna. Anyám ezzel ringatott, érted? Nos hát, ez egy nota. Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó, ott, ahol kiömlött annyi drága vér, ezredévről mond mesét a szél. Szól a kürt az ősi várfokán, honvédáll a hargitán, s erdély bércére zúgva száll vissza, visszaszáll a magyar túról madár. Hm. De most mi a tanulság? Én azon, én azon el, hogy ott, ahol zúg az a négy folyó, ott, ahol szenvedni jó. Én ezt már sokszor, sokszor, sokszor hallottam, hogy ezt notázzák, és akkor ott van benne a Honvéd a Hargitán, ami szintén egy ikonikus sor. Ez, ez a szenvedni jó, ez valami, ami, ami elmond rólunk valami, valami nagyon fontosat. Ami, ami, ami úgy érzem, hogy így a, szóval így a lényege ennek. Ott, ott, ott ki van mondva valami, úgy terápiásan van kimondva valami, amit amúgy, amúgy nem mondanánk ki, de valahogy kicsúszott. Ez a szenvedni jó. Ez. Ez, ez, ez valami olyasmit jelent, hogy. hogy mi nem. nem tudunk. tudod, nem tudunk végig szenvedni hanem mi. erre van egy kifejezés. Ezt úgy hívják, hogy szenvelgés. Ez a szenvedésnek a, az öccse. Hát olyasmi, tudod, mind a sírva a nótákon, nem? Hát igen, igen, de tudod, ez, ez, valami, olyasmi, ez valami olyasmi, amikor valami, valamit, ö, valamit ö, nem csinálsz végig, hanem konzerválsz egy válságot. Tudod, ez a szenvedni jó. Nem? Nem, nem csinálod végig a harcaidat. Nem harcolod meg őket, nem harcolod végig őket. Nem tartasz ki mellettük. Tehát ekkora jelentőséget tulajdonítasz ennek a nótának? Nem, ennek a sornak, hogy, hogy ott, ahol szenvedni jó. Tudod, ez, nem, ez nem, nem lenne szabad, hogy ez elhangozzon, tudod? Ez nem, ez, ez nem lehet igaz, tudod? Vagy, vagy nem szenvedünk. Vagy nem szenvedünk rendesen. Nem szenvedünk úgy, ahogy kéne. Tudod, az még lehet. De te, te neked ez nem nekem ez csak ez olyan, mint egy ilyen meditációs objektum a magyarságról. Ez az, ott, ahol szenvedni jó. És én ezt látom benne, és ezért hoztam föl. Te... Hát figyelj meg kéne nézni, hogy a, hogy a komolyabb dolgokba, a himnuszainkban ott ez a gondolat megvan-e? Ha másként is megfogalmazva. Szerintem. Hát, hogyha most itt belecsapunk a komoly cucokba. Ugye milyen jó volt a leveles láda az előbb? Megvan-e a... a himnuszbe ez, vagy a szózatba, vagy akár a himnuszba, vagy érted, az ilyen erősebb, vagy... Vagy a szenvedni jó, az azt jelenti, amit a, a nekünk bohács kell? Az adinál? Hogy, biztos nem. Hogy túlélni? Hogy túlélni ismerve, a harcban. Ismerve az írredent a nóták szerzőinek világát, meg azt az egész kultúrát, Biztos, hogy nem ad is. De most nem olyan értelemben nem ad is, mert adi egy büdös, droger, izé zsidó bérenc, izé, polgári radikális volt, és nem alkoholista, kábítószeres, kurvázós, és nem, nem, nem ilyen sifiliszes, nem tudom, még eszembe jut-e valami. Tehát, hogy izé, tehát, hogy nem, nem, most nem ebből a szempontból, hanem más van mögött, figyelj, e mögött sokkal inkább a cigányzenéknek a, a cigányzenés gentrimulatózások vannak, tudod? A, az éredent, a tanulták, ez e típusa, ez olyasmi, mint a gyönyörű, szép vagy Magyarország, tudod? Ami, amit egyébként egy zsidó írt, vagy szép vagy gyönyörű, amit amúgy egy zsidó írt, igen, yeah. tehát irónikus. Szóval, és ahol szenvedni jó, Ebbe, ebbe de nem, nem az a szenvednió az nem ugyanolyan, mint a gyönyörűbb, mint a nagyvilág? Nem egy ugyanolyan minőségű dolog? Mondás? De, de. De, de, de ugyanaz. De. Tehát a gyönyörűbb, mint a nagyvilág teljesen nyilvánvalóan tarthatatlan állítás. Meghalunk, érted? A, a de mi felveszülünk hatánkat... erre a paradoxonra, ne... és ebből merítjük a magyarságunkat. Szenvednió? jó. A mi mi ha... van? Tudod, rágy, ennek rágy. nem lenne szabad így lenni. Tudod, magyarázom. Igen? A mi hazánk a legszebb a világon, amiért érdemes szenvedni és meghalni. Na, prózára így van lefordítva a mondani való. Az üzenet, az üzi, tudod, az üzi. Arról van szó, szó, hogy nekem mondani. drágább ez a föld, mert érzelmileg kötődöm hozzá ennyire, de nem gyönyörűbb, csak ő úgy érti, hogy ez rávetül, és attól uh -huh. szebbnek látom. Neki és ez a... Tudod, igen, és ez a szubjet, tudod... Még Petőfi, neki az Alföld szebb volt, igen, mint a Ugyan igen, igen. Ugyanerről szól. Igen. Abszolút. Igen, igen, erről szól. De hát ez a, vég... a szenvedni jó, jó az azért ennyire nem egyszerű. Kicsit, kicsit sokat látsz bele. Sem jó, oké, akkor arról van szó, hogy szenvedni jó, szenvedni jó, hiszen amíg szenvedünk, addig legalább élünk. De ezt már te lá... ez már egy mély. hogy mondjam... És létezik, hogy ilyen rétegek egy ilyenben benne vannak. Ebben, hogy szenvedni jó? Nem, ebben a, ebbe tehát... a dalba. Ja, lehet, hogy nincs benne, tudod. Igen. De nem is az a lényeg, hogy ott benne van eleve, vagy nincs benne, érted? Lehet, hogy, érted, mi, a, mi különbözteti meg, hogy gyémántot fogsz, vagy kavicsot fogsz? Igazából, ha jó projekciós felület a te számodra, akkor izé, akkor kibonthatsz belőle akármit. Úgy képzelem. Hát persze, persze. Na hát persze. igen. Olvastad Móra, Móra Ferenc-től a kincskereső uh -huh. Na, abban van egy nagyon szép történet, hogy talál egy gyémántot, és az végig őrizgeti, és aztán az Istennek adja, mert bedobja a persejbe. De hát az csak egy üvegdarab volt, amit talált az utcán, de neki az gyémánt volt, és akkor az Isten is úgy kezeli, mint a gyémánt. Ez nagyon szép. Hmm. Egy. Hallottam, hallottam egy... Egy, egy állandó jelzőt velet kapcsolatban. Na. Ilyen eposzi jelzőként használható velet kapcsolatban. És velet kapcsolatban említették. Trollokrata. Milyen megtisztelő. Milyen megtisztelő. És rendkívül találó. Jó, jó. Nagyszerű. Köszönöm. Egy, egy iskola. Uh, jó. <zél gémetés> e, szóval, hogy legutóbb ott tartottunk, vagy ott ott, ott, ott be az hogy... Hát ez az egy szakma, bazd meg, aki találtad, Hát, oké, okay, hát ez egy el... szakmai elismerés. Hát nem, hát a troll, ez egy szakma. Hát, hát a jól csinálják. E, um, Anna kontártrólnak tudod... Az nem ilyen? való trollnak az nem Igen, volt szakszervezet. De, a NER sajtó az, az kontár trollokkal vagy profi trollokkal van inkább tele? Szerinted... Szerintem nyizsögnek a profi és kontár trollok. Szerintem a profit trollok azok a Rogán minisztériumban, tudod, akkor nagy kommunikációs agy, habonyárpád és Rogán Antal, és tudod, ebbe az ízebe, onnan Andy Vajna felszökelt a Igen? égi részvénypiacokra. <sínt> <sínt> és a kontárt róluk? Hát azok szerintem az ilyen, hogy mondjam, ilyen origó, lokál, riposzt, azt képzelem, hogy ez a, Na igen. Tehát trollnak így. is szar magyarán. Hát, ö, igen, igen. Nem, nem igazi troll. Más trollokat figyel, és azokat máshol. Trollnak se való. Szóval, ott tartottunk legutóbb, hogy a mehanon az, az abstrakt lett. Miután nagyon-nagyon felkoncentrálódott, individualista és kollektívista, és, na, kollektivista, és ö, emellett, meg, emellett meg rendkívül nacionalista és rendkívül internacionalista formában, és így szétégett, Ezután egyszerűen szétszóródott, feloldódott, tulajdonképpen a kultúrában is, a liberalizmus győzelmével, teljesen abstrahálódott, és most már szofisztikáltan zabálja az emberhúst. Tehát most tulajdonképpen a II. világháború út, óta eltelt évtizedek, azok arról szóltak, hogy ezt a mehanon, ez a mehanon, ez hogyan tud szofisztikálódni, hogyan tud fogyasztóbaráttá válni. Hogyan tud fogyasztássá válni? Fogyasztás? Kihagytunk egy gondolatot a múltkor. Pontosan kihagytál, a te gondolatmeneted volt. 68 az fogyasztótársadalom ellenes mozgalom is voltál. Igen. Egy nagyon erős fogyasztótársadalom kritika. Abszolút. Hát járt ki, kivonulás. Kivonulás. Akár ezt az amerikai hippi változatot, akár az ilyen szélső balos, balhézós, nyugat-európai változatot veszük. Nagyon-nagyon erősen. Azon kívül médiakritika. Azt tudod, a 60-as évekbe kezdődött az a fajta médiakritika, például, amit te is művelsz. Most nem azt mondom, hogy azt mondták, amit te, de ez a, ez a televízió megront, meg, meg hasonló dolgok érted. Ez a 60-as évekbe kezdődött a baloldalom. És akkor figyelj, mit szóltak volna, hogyha előre tudják az internetet? Ha a televízió megront a 60-as évekbe, vágod. Tehát tizenvalahány csatorna annak volt még, A, a tudom én, mondjam, annak nyugaton is. Azt a nemzedéket a televízió rontotta meg, ezt a nemzedéket Minket meg a az internet. És a korábbi itt azt a sajtóval, Hanvas Béla már az újságot is basztatta. Persze, persze. Szóval valahogy Éván a média, az volt a szemét volt. Igen. Na igen. Egyen. Szóval, hogy arról van szó, hogy ez a szofisztikált ember húsevés, Ez az, ami most zajlik. Ö, ez a gdp ez a GDP. Tudod? A szofisztikált és az a GDP-nek a pörgése. Tudod? Ilyen módon szabad, ilyen módon jogunk van ö, kiszolgáltatni a szemételennek, tudod, ennek a, ennek a mechanonnak, ennek a... Az a, antikrisztusnak. Ennek az antikrisztusnak, ennek az antikrisztusi... Igen. Erőnek, meha, meha, mechanizmusnak, erő, mechanizmusnak, gépezetnek. Igen. Gépezetnek. Igen. igen. igen. Ö, az erőmű a Wall street a Wall Street az erőmű. Ennek az erőműve. Ennek a szofisztikált ember húsevésnek. Ami a. Korábban a londoni city volt. Igen, korábban a londoni city volt. A 19. Igen. Ja, igen. Aztán Na, a. manchesteri kapitalizmus idején. Ja, igen. igen. És, és tudod, mi volt a 20. század nagy tanulsága? Hogy Gulákban, meg Auschwitzban, mindenféle koncentrációs táborokban, ilyen módon, meg lövészárkokban, ilyen módon az emberhúst nem szabad emészteni, elemészteni. Ilyen módon nem, ilyen nyersen nem fogyaszthatja az emberhúst a mehanon, ahogy a XX. században. És a 21. századra a liberalizmus, a győztes ideológia, amelyik megnyerte a 20. századot, két fordulóban, a 1945-ös és az 1989-es fordulóban <gül> végül, végül azt vállalta, hogy ezt a, ez az antikrisztusi műveletet, ami elragadta az emberiséget, ezt le fogja lassítani és konformá fogja tenni, és élményé fogja tenni, és, és ha elégedetlen vagy, akkor kitermelés legyártja annak az élményét is, hogy, hogy, hogy, hogy azt hogyan vezes le, tudod? A, a, azt is be tudod illeszteni a fogyasztói kosaradba, tudod? És valójában, tudod, ez a... Olyan tökéletesé vált a gépezet, hogy saját maga ellentétét is be... be, be beintegrált a saját szisztémájába. Egyébként, figyelj, így működik a paranója is. Ez egy más típusú dolog, de pontosan ugyanígy működik. Na most, hogyha e, az Ezt az önhivatkozó Tehát, tudod, A paranoiának az a lényege, hogyha egy paranójással beszélgetsz, ő minden, vagy, vagy vitatkozol, például egy összeesküvés elméletessel, de azzal a kemény típusúval, akkor ugye az összes ellenérved beépíti a rendszerébe. Ha rámutatsz, hogy ez paranója, azt is beépíti. Hoppá, ez is, a te is ügynök vagy, és küldtek azért, hogy ne, ezért rámutass, hogy ő paranoiás valójában így Ezért akarlak. nem lehet érveléssel le, le, Nem, le, nem lehet, nem lehet, és túl jó a logikája. Mert, túl, túl obszesszív. Abszolút, abszolút. A Philip Kédiknek van egy novellája, a Shell Game, ami, ami arról szól, hogy egy ilyen elmebetegek elme vannak egy bolygón. De ez csak közbe derül ki, mert egy magukat felsőbbrendű emberfajnak tartó paranoiás társaság egzisztál egy telepen, egy bolygón, ahol még a fagyökereket is az a, a vesztükre törő földi alacsonyabb rendű majomemberek itt a aknamunkájának <gül> ezért tekintik. Ér. Tehát egyfajtában megy ez a... Na mindegy, és akkor hogy kotorásznak, hogy a földi majomemberek hol helyeztek el ilyen-olyan-amolyan cuccokat, és rátalálnak az űrhajó roncsaira, ami eredetileg őket szállította, és kiderül a, az adatbázisból, hogy ők elmebetegek. És egy ilyen kórház bolygó fele tartott az űrhajó, csak hát ilyen, izé, odüsszelje ilyen balesetet szenvedett, és akkor ott landolt, érted a bolygón. És a, a, a normálisabbak kezdenek így, az meg így ki, hogy mi, mi Tér, Bolondok meg, úristen! És elmondják ezt a vezetőségnek, és akkor ért a következő mondat, mint a XY lőtt először, és akkor lemészárolják őket hogy ő a földi majom emberek ügynöke, és ezt az űrhajós, kórház űrhajós mesét azért találta, ki tudott, hogy így a vesztünkre törjön. Tehát, érted, a paranoiással nem tudsz mit kezdeni. Tehát az egy tökéletesen önhivatkozó rendszer, olyan, mint a Jehovások érvelése. Érted, hogy ízni, hogy, ízzi, hogy ez, tökélen, ez, és ez, mondom, honnan tudja? Hát benne van a Bibliába. És akkor az mit? De Biblia Isten szava. És azt honnan tudja? Hát benne van a Bibliába. Érted? Tehát ez a, a ez, ez az autopoézis, érted? A, a, a teljes... A Na, és amit te elmondta a mehanonról, a működési szisztéma hasonló. Hasonló. Tehát saját maga... Ugye? A fogyasztói társadalom porszívója fölszívta a virággyermekeket. Mondta annak idején, nem tudom én kicsodam. Én Óbótól hallottam, de szerintem nem ő találtak ki. Nagy és és, és hát Ez volt a 68 volt. ellenforradalma. Igen, így van. Első ellenforradalma, amit még senki nem azonosított. Mert tudod, mindenki jobbról várta. Pedig, euh, tudod, nem jobbról nem jött. jobbról jött. Meg nem jobbról jött, de nem is balról. Középről. Nem középről, a liberalizmus. Jön. Igen. Igen. Igen. A, fogy a fogyasztói De Figyelj, a kapitalizmus nagyon rugalmas. Ne, a, az igazság az röviden szólva az LSD helyét átvette a kokain. Hát ez egy érdekes humázat. Na, ez, nagyon, egy, ez egy érdekes Nagyon szempont. röviden át most, érted, ez csak egy... A pszichedelikus kultúra helyét átvett a, a, a törtető egoizmus. Ugye? Igen, és az ahhoz tartozó élménykultúra. Uh -huh. Tehát egyébként a, a pszichopata mentalitás, a, a kokain... A, virággyer, a virággyermekeknek az... A, az univerzális bölcsességét, és a, és, és a kinyílt harmadik szemét, már amelyiknek kinyílt. Érted? Azért voltak egy pár, elég sokféle módon kinyílt a harmadik szemük. Mondjuk utalhatok Jimi Hendrixre, utalhatok Jim Morrisonra, utalhatok ja. utalhatok Timothy leary Hár... utalhatok Terence McKenna-ra. Az McKenna első számuk közellenség már Timothy leary Nixon kikiáltotta első számok Utalhatok, na hát igen, nem is véletlen. Szóval, De várjál, ö... azt a sztorít ismeret, hogy egy csomó hippi várta be, az beesdézve a izét, hogy jön az égből az angyal, és szerencsétlenségére ilyen szinkronicitás egy, egy szerencsétlen egytőerműst arra sodort a szél, basz meg. És majdnem széttépték, vágod? Tehát így leereszkedett is közéjük a nyomorút, nem tudta, hogy a örjöngő izék hippik, érted, miért fogdossák, meg <gül> neplik túlzottan egy kicsit. Szóval jó idők voltak azok, szép idők, így van, te figyelj, és valahogy na, figyelsz, a, a, a, a, a, a pszichopata meg a skizofrén az körülbelül úgy viszonylik egymáshoz, mint a LSD és a kokain. bólogat. Attól tartok, hogy igen. Okay. Igen, igen, úgy, úgy gondolom, hogy olyannyira így van, hogy a skizofrénia és az LSD olyan szoros kapcsolatban áll egymással, hogy egy, egy épp embert és skizofréniás lesz. Egy skizofréniást be lsd és épp ember lesz. De csak amíg le nem jön az LSD-ről. És hogy ez oda-vissza bizony működik. Oda-vissza. Mintha az LSD megfordítaná a tudatot a tudattalannal. A tudatos és a tudattalan szférát. Mind mindazokat a dolgokat, amik a tudatodban vannak, azokat nem tudod végrehajtani. <gül> Vagy ha igen, hát nem lesdéztél eleget. <gül> Ilyen is van, hogy nem. Hát, még növelni kell a dózist ehhez. Hogyha tudod, valójában csak ennek a mértéke fokozódik. A tudat is a tudattalan helyet cserél. Az álmok kerülnek fölülre. A, a, a, a racionalitás meg a realitás az meg alulra. És, és, és ezeket, a, ezeket az LSD fel tudja, fel tudja cserélni. Tehát tulajdonképpen nagyon-nagyon szoros kapcsolatban van. Na most a, a kokain, a pszichopátiával, meg hát ne kelljen magyaráznom, hogy mennyire szoros kapcsolatban van. Hát igen. A skizofrénia, de tudod... Ő... Nekem a izzi a Brian de Palma film jutott eszembe a sepphelyes arcú, amik a csávó szétkokainozva, érted, nem fog nem De én nem is skizofrént a... a... mondanék, én én sámánt mondanék, ne haragudj. Nem is nem skizofrént. Utaltam, utaltam, két embernek, az apu azért tiszik, mert a sír műkönyvére, könyvére, ja, amiben van egy utajá, ilyen pénzt. fejezet. <gül> hát figyelj, azt a... <gül> Milyen? Mi és celtem, hogy örülnek. neki? Milyen? Ki jött a politikus a segjuk adon, az, szóval. <gül> <gül> az Az Na figyisz. Látom, ennyit legalább tanultál az elmúlt fél év során. Na. Szóval abba van egy ilyen fejezet a könyvünkben, Robi, hogy az angyali isteni angyali, angyali skizofrének és ördögi pszichopaták. Ott végig erről dumálunk. Igen. Ezért mondtam skizofrént. Vágod? Igen. Utaltam korábbi dolgainkra. Igen, igen, de hát ez már sokszor beszélgetik, De mesélt, A számán, számán, de Figyelj, azért a nem Sámán, mert az leszűkíted. A, a Sámán egy konkrét dolog. És az a fajta élményvilág, amit te a Sámánhoz kötsz, az a nem Sámánokra is na, Tehát egy csomó olyanra jellemző, ami nem Sámán, hanem más szempontból minek nevezem? Misztikus, művész, ihletet? Érted? Igen, igen, igen, valami ilyesmit, tudod? De az, a, az a skizofrén, aki onnan a skizofréniából át tud hozni ide a nyelvi világban, kvázi az igazságból, mert az igazságban elveszni, ez a skizofrénia. Az igazságba utazni a valóságból, az az LSD trip. A, a, a, a skizofrénia... A, <gül> Az egy olyan betegség, amikor egy ilyen tripről nem tudsz lejönni, kvázi beleszületsz, vagy egyszerűen kialakul. Nem is tudunk róla jóformán semmit. Nem tudjuk, spontán gyógyul, de nem tudjuk előidézni, hogy meggyógyuljon. Spontán kialakul, de nem tudjuk mitől. Állati Vannak fogalmaink, mondasz. vannak fogalmaink, hogy. Állati merész dolgokat mondasz. De hát vannak fogalmaink, hogy mik okozzák. Tudjuk jól, hogy vannak, vannak szociális faktorai, és vannak genetikai faktorai is, de olyan spontán tud kialakulni, és olyan spontán tud elmúlni bizonyos körülmények között. Persze jobbára nem múlik el. Persze jobbára nem alakul ki. Érted? De, de a, a skizofrénia, a skizofrénia az, az egy olyan betegség, amiről nagyon-nagyon-nagyon keveset tudunk. Nagyon-nagyon keveset tud róla az orvostudomány. Valójában. Valójában nem jelent mást, mint no. átmenni innen a túloldalra, erről az oldalról, a nyelvi szférából, a nyelvi fogalmi rends rendszerből, struktúrából átmenni a másik szférába, az igazság szférájába, ami nem nyelvi. Nyelvileg leírhatatlan, legfeljebb körülírható és onnan áthozni valamit. Ha át tudsz hozni valamit, akkor sámán vagy. Mert ahhoz kell, hogy legyen eszközöd. Vagy a nyelved, vagy festeni kell, hogy tudjál, vagy zenélni kell, hogy tudjál, vagy valami, valamilyen eszközöd kell, hogy legyen ahhoz, hogy onnan azt a tartalmat, onnan az igazságból, ide a valóságba áthoz. De van aki, van, aki meg ott tudja. elvész elvész abban a világban, és nem jön vissza soha. És ez a, ez a, ez a skizofrén. Ez a skizofrén. A, olvastam egyszer valahol. Az igazságban, de valójában az igazságban, ahol nincsen nyelv, az, az valójában az embernek, amelyik, amelyik ért, értelemre ítélt lény, az a pokol. Az a pokol. É, itt is arról van szó, hogy onnan származik, onnan ömlik át minden, ami ezt a, ezt a világot, ezt a purgatóriumot élhetővé teszi. De amikor megkapod töményen azt, és csak azt, és abban a világban nem tudod elrendezni magadat, mert, mert az a világ annyira univerzális, hogy abban te te, te elszállsz. Nem tudsz földelni, és elszállsz. És tudod, ez így, ez így ott van ebben a világban. Tehát itt a kollektív skizofrénia, az nagyon is jelen van. Ebben a, ebben a rossz értelemben, tudod, a valóság kezd feloldódni. Egyre kevésbé, e, tudod, ez, a, ez is a posztmodern következménye, egyre kevésbé e, tudjuk megkülönböztetni a fake news-t a valós hírtől. És a valós hír és a fake news között a határ, az így folyamatosan, e, folyamatosan mosódik el és végül megérkezünk egy olyan világba, ahol már minden hír potenciálisan fake news, és minden hír potenciálisan valós. És ez még csak a kezdet. Na most képzeld el, hogy egyrészt ott vannak a depersonalizációs élmények, ez még nem a skizofrénia, csak ilyen skizoid állapot, tudod, kívülről nézel a saját testedre, akkor ott van az, amit egyszer olvastam, hogy állítólag a skizofrénekre jellemző, hogy nem tudják a metaforákat, a nyelvi metaforákat átvitt értelemben értelmezni. A a hanem ko konkrétan. Tehát ott a dugó a városban, van. tényleg egy kurva egy parafa dugó van, érted? A, a, az úttesten. És, és hasonló. Tehát ahogy például mondtad, Egyszer mondtam, mondtam a hallgatóimnak, amikor így, nem mindegy ilyen nyelvész, kognitív nyelvészeti cucokról volt szó, hogy nézzék meg, majdnem minden mondatunk tele van metaforával, meg metonémiával, és egyszer csinálják azt, hogy, forr, hogy folyamatosan figyeljenek oda, hogy miket beszélünk, és, és próbálják konkretizálni, és ilyen fura álomszerű világba csöppenünk. Először humoros lesz, ilyen dadaista, ilyen avantgárd, aztán ilyen szürreális. Érted? Ja, például az előbb azt mondod, hogy elmosódik, és akkor használtad ezt a kifejezést, és magam előtt lá a fake news és a valós hír között elmosódik a határ, és akkor én hirtelen megjelent előttem, hogy a tinta így, így elmosódik a papíron, érted? Meg szóval így konkrétan. De, úgy, úgy Kiugrok képzel, egy, úgy képzel, kiugrok de, egy hogy... sörért, és kiugrok az ablakon az meg. Tehát, hogy úgy képzeld, úgy, képzeld el, hogy, úgy képzeld el, hogy van rengeteg, rengeteg, rengeteg ö, ö, hír. hír. Tele van hírekkel. Tele van hírekkel a tér. Tele van információval a tér. Információval, amit nem tudsz elrendezni, és reménytelen. És egyre remény, minden nappal egyre reménytelenebb. És erre te nem tudsz máshogy válaszolni, csak egy Facebook hírkosárral. Amire azt mondod, hogy na ezek, ezek azok, amiket én választok. Tudod, már csak már arról van szó, hogy van egy hatalmas nagy massza, ami tartalmazza az igazságot, meg ezerféle hazugságot, ezerféle interpretációban, tudod? És ebből te választasz, össze, összeállítasz egy kosarat, hogy te ennek a hazugságnak melyik részét, részére teszed fel az életedet, meg az identitásodat. Tulajdonképpen egy ilyen nagy lottó, ami az életeddel zajlik, és sosem nincs úzás. De minden héten hirdetnek valamit. És te, te a nagy-nagy te masszából, ami tulajdonképpen már ez a... Ez, a ez, az, ez, az, ez az elmosódás, tudod? Ez az elveszés. Ebben te megrakod a tétjeidet, hogy te ezekre teszel. És tudod, tudva tudod, hogy közben folyamatosan rengeteg fake news fogyasztasz így is. De meggyőzöd magad arról, hogy még így a legkevesebbet, és az a fake news nem is olyan rossz. Legfeljebb ezt teheted, hogy összetud tartani a személyiségedet. Meg a Facebookos aradat. Meg a Zuckerberghez fűződő nagyon-nagyon gyümölcsöző üzleti kapcsolatodat, ami a Zuckerbergnek gyümölcsözik, mert egy fillért nem kapsz. De hogyha az a kérdés, hogy miért, hoztam, miért, miért, miért, miért beszélek, vagy miért, miért hoztam ezt a, ezt a, ezt a mehanont szóba? Miért, miért beszélek arról, hogy a Wall Street az erőmű, amelyik, amelyik most már... A 21. században elfogadható módon, és tudjuk jól, hogy milyen következményei vannak. Látjuk a klímára vonatkozó következményeit, látjuk az emberi jogokra. A milliói. millióítod, minden fogyasztóra jut egy, jut egy nyomorult rabszolga a harmadik világban, vagy kettő. Tudod? És látjuk a következményeit, látjuk a, az, hogy mivel jár. És ilyen módon a 21. század embere mégis... Ö, tud jó étvágyjal harapni a hamburgerbe, és tudja jól érezni magát, mert mert, mert, Sőt, mert mindenki, hagyja ki, békén, mindenki hagyja békén, világvége van. Egyébként tényleg, világvége van. Ez a személytelen, ez a mehanon, ez uralkodik. Ez jelenti az antikrisztusi kor, ez jelenti, hogy az antikrisztus uralkodik. Ez azt jelenti, hogy senki nem felelős a klímáért. Senki. Senki. Senki nem felelős, az óceánokért. Nincs, nincs felelős. Nem, tehát Te mondasz valamit, hogy ez és ez az oka, és ez egy vélemény, baz meg. Hogy alapíts egy Facebook csoportot. Na most, hogyha nincs felelős... Az a mechanon a felelős, jelenti, és ez egy, hogy, ez egy konszenzus. A Wall Street a felelős, a Wall Street-et kéne leállítani. Na de hát, azt, bazd meg, ez, ez világvége, érted? Tud, ö, Mit a globális növekedés kéne megállítani? Mert nyilvánvaló, hát így mindenki tudja, hogy ez, ez fenntarthatatlan. De hát a mehanon akarja. De hát a mi, mi unokáinknak nem lesz belélegezhető levegője. Ja, hát ez senki nem senkit nem érdekel. Tudod, és így mindenki azért törtet, hogy az ő unokájának egy kicsit jobb legyen. A bunkerben, tudod? Igen. Jobb helyet a bunkerben. És így nem tudjuk leállítani, mert a mehanon ugyanúgy zabálja, csak ezt akartam elmondani ugyanúgy zabálja az ember húst ma is, mint az első világháborúnak a lövészárkaiban. Tudod? Nagyon. És hogy valójában ezt a mehonont kellett etetni mindig is. És ezért volt az első világháború, hogy visszatérjünk a kommentekhez. Akár, hányokat, <tos> <tos> akár lehet mondani, hogy ilyen gazdasági, meg olyan politikai. Mindenki érezte a csontfelejében, hogy, hogy hogy nincs, nincs semmi, amiért ezt érdemes, és mégis történt, ezért csinálni kellett. És nem volt senki, aki megállítsa. Okay. És, és most a helyzet ugyanez. A jelen megértéséhez meg kell értenünk a múltat. Az igazság az, hogy ugyanez zajlik, csak nagyon szofisztikáltan, és nagyon lassan, és nagyon, hogy mondjam, itt most ebben a rendszerben minden... minden minden csavar, minden alkatrész meg van kenve. Meg van rendesen kenve. A nemzeti szocializmusban, meg a bolsevizmusban az volt a probléma, hogy ott ideológiával akartak mindent megoldani, mindent kitömni. Az ideológiák kora lejárt. Most már a liberalizmusban igazán nem hissen ki, a liberalizmusban hinni az azt jelenti, hogy részvényárfolyamokban hinni. A részvényárfolyamok, a részvények versengése váltotta fel az ideológiák versengését, nem a pártok versengése. Nem az történt, hogy a pártok versengése az konszolidálódott. Valójában átadtuk a mehanon szobáltatásának a feladatát a cégeknek. És a cégek megcsinálták szofisztikáltan és Ez az, igazi, ez az és történelem vége. Igen. Tehát, hogy valójában a pártoknak a, a, a harca, a birkózása már csak egy látszólagos, egy, egy, egy, egy politika Valójában, tudod, nem a parlament beköltözött a... a a hatalom a, a királyi palotából, hanem a, hanem a tőstére, Tudod? Azért ezt már száz évvel ezelőtt voltak, akik így feszegették ezt, a, amit most elmondták. Uh, hát, hogy véget tudod, hogy oda a 20. század azért még oda baszottod. Annak még volt Igen, története. Volt. Most már tényleg történeten túl vagyunk? nem teljesen. A. Ez a Brexit, ez is ezt mutatja. Tud, az összes dolog, ami történik, ez is ezt mutatja. Felgyullad a, a Notre-Dame katedrális. Úristen! És ez hír. Tud, ez a térben mi mindig is égtek le katedrálisok. Úristen! Pontosan ugyanúgy helyre fogják állítani. De tudjuk, hogy szimbólum... De, se, szimbólum. de az egész, de már minden szimbólum! Már a történelem szimbólumát éljük! Szívem! Már szimbolizáljuk a, szimbol a történelem, ha ha szim A szimbólum, akkor ez, ez megyünk a skizofrénia felé. Vágod? Vazánk, annyit mondom ezt a vágod? Süllyedünk el a tudattalamban. A metafora helyett konkrétan. Süllyedünk sűj, sűj, sűjj, le a tudattalamba, ez történik. Hózom Vagy mond. hát az úgy is lehet nevezni, Vicsikámat. hogy a tudattalan az emelkedik. A, mint a víz. Igen, mint a víz. És a víz szimbóluma a tudattalan Ergo a vízszint emelkedése az a tudattalan emelkedése, érted? És lehet, hogy álmodunk, és agyak vagyunk a tartályban. Hmm. Valójá, valójában ez, a, az, ez az a amiről amikor. Aztán, ambas, aztán az a világ vége, tudjátok, a, amikor, amikor a kísérletező nem kap több állami támogatást, és akkor hát a világ vége, hát le de kell árián, kapcsolni az most, áramot. Most érted? érted? érted? Most. Múl, e, Képzeljük el azt a helyzetet, amikor így, tudod, elfogy az ivóvíz, mondjuk. És azt mondják annak a cégnek, amelyik így éppen az utolsó, utolsó ivóvíz, úgy, ivóvíz készletet fogyasztja el, hogy így álljon le. Mert így ezt nem lehet, tudod, mert elfogy az ivóvíz. És nem lenne senki, aki leállítsa. Pont úgy, mint az első világháborúnak a vérengzését. Tudod, nem lenne senki, aki leállítsa. Megpróbálná leállítani a menedzsment, abban a pillanatban, de abban a pillanatban kirúgnák. Érted? Abban a pillanatban minuszolna, abban a pillanatban kirúgnák. Jó, persze, hogyha az állam, az így az így ö, rámegy erre, és tényleg azt mondja, hogy mentsük meg az édesvizet, mert ez azért most nemzetstratégiai szempont, tudod, és ráteszi a kezét, és azt mondja, hogy törvényt hoz, akkor igen. Na de, ez a cég ez nem küld lobbistákat véletlenül Washingtonba? Akik nem győzik meg a politikusokat arról, hogy az nem is szennyezi, hogy az egy fake news. Hogy az valójában szennyezi a vizet, és hogy el fog fogyni a víz, és valójában még rengeteg víz van. Tudod, nem, nem, nem az történik, hogy kiátszottak minket? Hogy valójában ez történt? A népszuverenitást felváltotta a cégszuverenitás. Már nem mi vagyunk, tudod, már a politikusok nem tőlünk kapják a fizetésüket, hanem a, hanem a cégektől. Már nem a fizetésükért dolgoznak, hanem a felügyelőbizottsági tagságukért. Tudod, már nem mi vagyunk a, mi vagyunk a megrendelők, már nem mi hozzánk hűségesek, hanem a cégekhez. És ez globális probléma. És ez a legsúlyosabb probléma. Ezért nincs senki, aki leállítsa ezt az őrült, brutális növekedést. Megint olyan növekedési pályán van a világgazdaság, amilyen még nem volt minden. Gyakorlatilag folyamatosan ö, rekordok dőlnek. Nem tudom elképzelni, hogy a következő válság mekkorát fog ö, rombolni. De figyelj, és akkor most minden... De azt látom, hogy az emberek nem tanultak semmit 2008-ból. Persze, hogy nem. és ugyanúgy megy a reklám. Az állam nem szabályozza. Mindenhol, a pofádban, tévében, újságban, köztéren. Vár, a, a meg, megint zajlik az emberek eladósodása. Újra meg fog ismétlődni. Mindenki tudja, Vár, hogy meg fog ismétlődni. Hey, De mindenki csak a részvényeket figyeli, jó, hogy így jókor ki. A Kofidis az a tunguz hajós vagy meg ez az, az aláírás verseny, meg ez? Erről már... Nem beszéltünk róla. Nem. Nem, Én, nem, nem neki vannak ezek a bizarr reklámjai? Én nem tudom. Időkapu meg a faszom se tudja. Igen, igen. Az, aha, é a vágyaidnak fam. hát nem érdemled meg. Az időkapu, de hogy akármit. nem. Akármit érted, az akármit kofidiszi. Csak lényeg, hogy ne kelljen érte fizetned. <gül> És tudod, valójában az egész emberiség is ugyanígy eladósítja magát a természetnek. Kibaszott ugyan Ugyanígy adósítjuk el magukat. Tudjuk, hogy jön a válság. Tudjuk, hogy jön a krach. És nem érdekel minket, hanem veszünk egy még nagyobb tévét. És elutazunk. Még talán leszáll velünk a gép, és még nyaralunk. Tudod, nem, nincs, aki leállítsa. Nincs, aki leállítsa, senki nem felelős érte. Ö, ha, ha a menedzsment meg megpróbálná megállítani, nem sikerülne a lobbistákkal megkenni a politikát. A politika tényleg le akarná vele állítatni. És ő, és ő azt mondaná, hogy leállítja, abban a pillanatban kirugná a tulajdonos. Na hát, akkor a tulajdonos kell megzsarolni, hogy állítsa le. De ha leállítja, abban a pillanatban a részvényei a cégnek lezuhannak, érted? Hát a rossz antikrisztusi művelet az bedönti a részvényportfóliódat. Érted? besuhannak abban a pillanatban, hiszen, hiszen lemarad a versenytársakhoz képest. Tudod, nem véletlenül csinálta így. Ebből származott a versenyelőnye. Tudod, ez egy kiélezett verseny. Abban a pillanatban, hogy te elkezdesz a környezetvédelemre költeni, abban a pillanatban te te bevállalsz egy kinem kényszerített hátrányt, amit semmelyik cég nem vállalhat be. És nem azért nem vállalhat be. Mert mert hogy mondjam, a cég működésének a természetéből fakadóan nem vállalhat be. Mert abban a pillanatban, hogy bárki a cégben, bárki hozna egy ilyen döntést, akár a tulajdonos, akár a menedzsment, abban a pillanatban ki lenne rúgva onnan, vagy elveszíteni a, a pénzének a nem tudom, én, a 30%-át két héten belül. Most nagyon jól felvázoltad a kapitalizmus logikáját. A globális kapitalizmus logikáját. Most erre automatikusan következik a válasz zsigerből, hogy akkor az egész rendszert úgy, ahogy van kellene lefejezni, nem csak egy cég tulajdonost. Abszolút. De abszolút. De ez csak egy nagyon erős állam, vagy nagyon erős forradalmi mozgalom tudná megcsinálni, és akkor tulajdonképpen egy ilyen bolsevik típusú már az uralmi berendezést értem ez alatt, nem az ideológiát. Tehát egy, egy uralmi berendezését tekintve bolsevik típusú hatalomgyakorlásra lenne szükség, mert más a büdös életbe ezt nem tudná megtenni. Vagy az Isten, Robi, nem nem tudod, kell ezt Isten figyelni. kezébe ne, ne vagyunk. Csak annyi a dolgunk, hogy nekünk csak annyi a dolgunk, Isallak, hogy a, a muszlimok ér. mondják. Reális és Isten városa, Isten Istenvárosa. érted? Az egész Föld egy Isten városa. Ezt, ezt magyarázod? Vágod? Igen. Jó, nem, nem, nem favillák, vagy favellák, bocsánat, mint a favillabazma. Bocs. Egyébként ma temetésen voltam, majd mesélek arról is. Tehát a, érted? Mint Brazíliában a, a, a nyomortelepek, de a működés az olyan, mint az Isten városába érted? kiszámítatod, nincs rend, nem jön ki a rendőrség, érted? Irracionális az egész. Úgy magától, úgy me valahogy megy magától, érted? Csak éppen egyre szarabb. Ez a lényeg, hogy a személytelen uralkodik. A növekedés kényszere uralkodik. Nincs, nincs senki, se, senki se felelős, és senki... nincs Jó, most egy liter, amit az előbb már elmondtunk. Egy liter levegőnek nincs ára. Ezt már egy mondtunk. liter víznek Igen. nincs ára. Nincs hát ára a de nem jegyzi. Ne, most már a víz azért. A víz azért. Azért. Hát bemész a boltba, vízet veszel, annak van ára. És kurvára meg lehet gazdagodni, hogy te te szerzel. Vágod. Na hát akkor egy, egy, egy, liter víz, egy liter víznek van ára. Na hát akkor vásároljunk vízrészvényt. Tudod? Azzal az bizony jó befektetés. De mi van, hogyha növekszik a vízrészvény árfolyama? Az én vízrészvényeimnek az árfolyama elkezd növekedni. Akkor azzal nem az antikristus növekszik? Hiszen az egy részvény árfolyam lesz. De te most befektetés szempontjából beszélsz? Befektetés, befektetés szempontjából. Ha befektetés szempontjából beszélek, akkor rögtön ez, ez történik Há, érted? Érted? Érted. Ja, ja, ja, ja. Én csak azt, én csak, ö, azt akartam ö, ö, ö, mondani, hogy ö, nagyon ö, elhamarkodott levonni azt a következtetést, hogy egy ö, totális állam ö, kéne, hogy ezt a problémát Más megoldja. Más nem bír vele, Robi. Ezt most én nem poénból mondtam. Várjál, mondtál. várjál, várjál, várjál, várjál, várjál, álljon meg. Hagyjuk most még, ne beszéljünk a, me a megoldásról. A diagnózisnál tartunk. A diagnózisnál. A... Szerintem, enne, nem, nem, szerintem, szerintem ennek a megértése, ennek a, enne, ennek a megértése, ez még tudod, ez. Ez, ez, ez, ez amit én itt most elmondok erről, szerinted ez, ez, így, ez, így, ez így tudatosult, ezt így mindenki érti. Ez, ez. Vagy, arról van szó, hogy amit én itt elmondtam erről, ez is egy, ez is egy fake news-a sok közül. Egy fake news -a sok közül. Tudod ez is egy mindenki elmondhatja a saját izé, nem tudom, fasságait, Puzsér is elmondta a saját fasságait nem, két verzió van, egy é, részben a Puzsér elmondta a fasságát ez egy fake news közül ez az egyik, a másik aki ezt komolyan veszi a számára tudod meg úgy van, hogy hát oké, okay, hát, tényleg így van gyerekek, hát ez kurva szar, ez nagyon gáz bazd meg Á, megyek inkább baznak bebaszok Másnap meg kezdem a melót. Nem, ér érted? Tehát én leszek a felelős azért, azért hogy bebaszik. Jó, ez most átvittél. Vagy azért, meg. hogy munkába megy. Szóval, na, a, Ami a rosszabb. az meg szó szerint érti a példát. Oké. Okay. Szóval, figyelj, a, nincs ilyen, hogy tudatosság. Teh tehát e ezen bukik meg az összes ilyen mozgalom, tudatos vásárló, meg a faszom tudja. Nincs, nem létezik. Ez nem létezik. Nincs ilyen még az egyén szintjén se nagyon működik. Vágod? Közösség szintjén pláne nincs, hogy meggyőzöm az embereket egyénileg. Hát, Figyelj, miről szól a karinti novella? Az egyénileg mindenki Krisztust kiabál, de végül összeadódván a sok egyén hangja tömeggé válva, már egy teljesen más entitás kiabálja barrabást, érted? A a társadalom, vagy bármely emberi közösség nem azonos az őt alkotó egyének puszta mennyiség összességével, hanem egy más minőség, érted? És a tömegnek nincs tudata. Nincs tudatossága. Nincsen, hogy öntudatos tömeg. és hogy figyelj, ahhoz, hogy, egy, hogy egy, egy államot, vagy egy akaratot megerősítsünk annyira, hogy ezt, a, ezt, az, antik, ezt az Antikrisztust megállítsa, Érted? Ahhoz, ö, ahhoz végre kell hajtani egy olyan műveletet, amit nem hajtottunk végre nagyon-nagyon-nagyon régen. És pedig. Én úgy gondolom, hogy a Mózesnek, a, amikor lejött a hegyről, és meglátta az aranybórjút, hogy imádják a zsidók, és összetörte a kőtáblákat, tudod? Ez ugyanaz a művelet, mint amikor Jézus a kufárokat szétverte a templom kapujában. Meg amikor Luther a Wittenbergi templomra szögezte a, a pontjait. Tudod, ez ugyanaz a művelet. Ez a három művelet, ez, ez ugyanaz a művelet. Ez Bárjá. a szakrálisnak és a profánnak a szétválasztása. Tudod, amikor a szakrális és a profán összekeveredik a világban teljesen... Mennyire döbbenetesen evangélikus vagy meg? Tehát ez a Luther, tényleg... De, ne, de, de nem ugyanez a művelet, szerinted? Van benne valami, igen, csak an, an bizarra, hogy a Mózes, Jézus és Luther, érted? Hogy előjött belőled az evangélius? De, eva de, de én az analógiára figyelek, baszod. De hogy tudat alatt működik. Jó. Érted? Nekem eszembe se jutott volna. Mert a katolikusnak kereszteltek. Na érted? Igen. Tehát így működik a... a éze, így működik, ahonnan jöttünk. De tényleg... Na mindegy, de, de értem. Majd, majd térjünk... utalom a terápiának a... Térünk <térjön> vissza, vissza erre, mert ez egy érdekes dolog. Szóval... Félek, ő... hogy majd lesznek a kommentek is a tudod, szoktak lenni. Hogy a... Én nem tudom, bocs. Szóval... A... Szóval, hogy ez a, ez a három művelet ez ugyanaz, tudod? Ez, a, ez a, a szakrálisnak és a profánnak a szétválasztása. És ez az, ami Kurva régen történt utoljára. Tudod? És úgy gondolom, hogy ez, az, ez, az, ez a feltétele annak, hogy, fel, hogy elkezdjük megoldani a problémát. Tudod? Na itt mi lenne ez a mozdulat, amit a. Mi lenne a mai Wittenbergi kapu? Luther Martin barátom. Martin Luther King. Nehéz, ne, nehéz, ezt, nehéz ezt elképzelni most. Nehéz ezt elképzelni, hogy minek kéne történni hozzá. De meg fog történni, mert a történet tudjuk, hogy kitermeli. Tehát óhatatlanul, Tehát ez nem, mert nem kérdés. Mert tulajdonképpen, figy figyelt, oda hár háromba tényleg van egy közös, ami történt. A szakrális térből kiűzték a, a profánnak a dolgait és a, a, a bálványimádókat, a kufárokat, most a mindenféle életembe vett kufárokat. Igen. Most nálunk az a probléma, hogy nincs szakrális tér. Ahonnan kiűzne bárki bármit, mert minden profán. Vágod? Még a templom is, hiszen a bulvár tele van a... Azért, a tulajdonképpen tulajdonképpen a, a hírekbe a szimbolikus Notre-Dame profanizál. Ja, minden profán, de az zuhanó repülőn ott is minden profán. Jaj, de komolyan, az de, az. De, de, de ott is profán. Mert tudod, ez méri meg. az zuhanó repülő méri meg. Hogy mennyire, va, mennyire gondolod te komolyan a, maga, a világnézetedet. A Tud, a, a, a zuhanó az uhanó repülő az megméri. És utána az kb. látni fogod, hogy vallásos vagy-e vagy sem. Aki az zuhanó repülőn azt mondja, hogy Isten, ha, ha, ha, ha, ha. milyen nevetséges teória. Az a, az a te is tabaszod. A... Igen, igen. Így van. Így van. Az összes többi az meg így, hát persze magyarázza, döcsém. De ott kiűsz ki. Űsz, ki tudod, ott van, ott van a szakralitás, ott van a mélyén, okay. tudod, ott, ott, ott ízsik a hogy... parázs lent, és csak, csak az UANO repülő hiányzik hozzá, hogy baz meg így, így lágra kapjon, és így bármit felgyújtson, tudod. Akkora, akkora, akkora ö, a képesség belül a hitre, tudod. Csak, csak ez Arra most nem pár ez, igen, igen, csak a világ annyira igen. profán, hát ez az antikrisztusi kor, tudod? Annyira profán, hogy, e, hogy ez így, így lentőrződik. Lent tudod? Ha, ha, ha a zuhanó repülőn is basznának, tudod? És azt mondnánk, hogy <laughs> Kokaint! <laughs> Tudod? Akkor azt mondanám, hogy na, hát igen, ez, ezeket nincs miért megbeteni, nincs van, mitől. Itt már, itt már nem ég a tűz, tudod? De, de vannak, szerintem vannak ilyenek, van, vannak a profánnak ezek a hősei, érted? Nincs, ne illeszkedj, a... aztán azzal Várjál. Figyelj, a, a világ vége, és akkor, akkor bebaszik és kurvázik, tudod, meg orosz rulettet játszik. Pont te emlegetted a múltkor a Diuntergangot. A filmben, tudod? A Sodálatos. Hitler utolsó napjai, ahogy ott már, érted, jönnek az oroszok körbe, ez a, egyébként Budapest, de ettől érted, itt a nyilasok lőtték agyon az embereket, százezer hadifogó izé, bujkált a városba, éget lángolt a fél Budapest, az oroszok körbe kerítették, és akkor a fiatal tiszte, Karádi Katalint hallgatva, hiába menekülsz, hiába futsz, a sorsod előfutni, úgy szó tudsz, bebasszva bazz, megérted? Tehát még egyet kúrni, be baszni, és akkor így ment. Ez volt a feeling. Na most akkor ott hol volt a szakrális, aki kiűzte, bazd meg a profánta? Vagy a szarvasadás című filmet láttad? Az a, az, a, az, az utolsó napjai Szájgonnak, amikor ott játszották az orosz a föld alatti kaszinókba, bazd meg, és már csak a kurvák voltak, ki már mindenki menekült. Tehát igen, a zuhanó repülőn lehet, hogy többségben lennének azok, akik basznak és kokainoznak. Lehet, lehet. az ők, Tudod, őket már elvesztettük. Alig, ha nem. De, de... Megvan köztük néhány jellem. Tudod, aki ilyenkor nem baszik és kokainozik, hanem kantot olvas. Tudod. Ja, ja, ja. És ilyen megvetően nézi a csőcseléket, tudod. A... Vajdának, Anjai Vajdának a Danton című filmébe már, már várják a politikai pert, és tudják, hogy ki fogják őket végezni a gecibe, hiszen tudják, hogy egy koncepciós permivel jár, és ott van a forradal már intelektüel, aki végig olvas egy könyvet, és csak ilyen félvárról beszél a fogolytársaival, és mondta is a Dantonnak, hogy undorodom tőled, meg tudod, és, és olvas valami filozófust. Tudod, ehhez? Uh -huh. voltak uh -huh. ilyenek, igen. Na, ez szép, ez szép. Figyelj, hanvas. Ne, nem, még mielőtt beszéljünk a hamávilág vége, beszéljünk a, egy kicsit a, a mészárlásról Következő. Először is uh, sokáig nem tudni, hogy kik voltak. Aztán jött, hogy egy helyi muszlim szervezet Na de a cejloni muszlimok, azok nem, nem vahabíták meg ilyenek, nem. ők ott egy kisebbség, amit a többség többé-kevésbé megtűr utál, sose voltak radikálisok. Aztán az iszlám állam magára vállalta. Ha egyesek szerint ez gyanús, iszlám államnak ez ugye jó, már szétbazzták őket a francba, érted? Akkor kapva-kapnak ilyen alkalmon, hogy műot robbantottunk, 350 halott, az anyát, a cseccsemőt, de lehet, hogy nem is ők voltak, érted? Tehát, hogy állítólag tudott róla a titkosszolgálat. Igen, meg volt az a zavarbejtő négy-öt nap, amíg a, a, a Osama Bin Laden előkerült a, a World Trade Center elleni merénylet után. Tudod, megtörtént a merénylet a World Trade Center ellen. Ö, senki nem tudta, hogy mi van. Ö, valami egy napig senki nem is tudod, mindenki csak így találgatott, hogy mi van. És akkor amerikaiak elkezdték ezt így szivárogtatni, meg így ő, újságok elkezdték leírni, hogy hát ez Osama Bin Laden lehetett. Tudod, hogy hogy őt gyanúsítja jelenleg a CIA-é, valami ilyesmit. És az Osama Bin Laden erre rá két napra így előkerült, és mondta, hogy na hát akkor gecik. És, és szerintem ez a, tudod, mi, mire kellett két nap? Eleve, bazd meg! Hogy én én a király vagyok, mint Osama Bin Laden, és ezt meg tudom csinálni, én aznap jelentkezem, hogy hello! <gül> <gül> kop, kop, megjött a 21. század gecik. És ő... Tudod, és ő így nem, így négy nap kellett, tudod, ez így, én nem mondom, tudod, mert tud, most is így ebben a fake news meg valóság masszában halászunk, hogy most mi az igazság, sosem fogjuk tudni, de az az igazság, hogy én, én nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy ez alatt a három-négy nap alatt az Osama Bin Laden nem úgy volt vele, hogy bassza meg. Engem gyanúsítanak, és senki más nem vállalja. Na nehogy már nem én voltam. Tudod? Lehet, és ő jel a így kurva jó volt. Lehet, Köszönte, már meg is volt oldva a probléma. Em, Tudod, a csávó meg sose gondolta, hogy ennyire e erre képes. De hát aztán megírták Amerikában, és ő megmondta, hogy oké. Okay. <gül> Tudod? De... Meg aztán, ahogy me megölték őt, tudod, ez a semmit nem láttunk sem, csak az, hogy na, elkaptuk, bedobták a tengerbe a hulláját. Na jó, hát az nevetséges. Szóval na jó, az az viszont ennyire gagyit. Teljesen nyilvánvaló, <gül> hogy agyvérzésben vagy trombózisban <gül> halt meg, tudod, teljesen nyilvánvaló. És a CIA mindössze annyit tudott meg, hogy meghaltosz a Mabilláden. Hoppá, ez kurva kellemetlenül érint minket, hogy mondjuk, hogy a gyerekeivel, meg a feleségeivel a halálos ágyán így még azt mondta, hogy halál Amerikára, aztán hát eltávozott, hát ez nem így kellett volna, ugye? Amerika azért a, tudod, a Pearl ami egy katonai művelet volt, még hogyha hadüzenet nélkül is, azt így Hiroshima-val torolta meg, tudod? Hát, ez az az ország amelyik így nem nyeli azt le hogy a, hogy a 9-11-nek ne legyen példás következménye és hát legyártották baszki, legyártották azt amit a Farok Csóvája című filmben le, legyártották a, a média élményt arról hogy hogyan ölték meg az Osama Bin Laden. de Bénán a Farok ott ott profik voltak az albán terroristákkal. érted? Dustin Hoffman Ilyen. mondta, Jó, és ez ez a show nincsen párja. Nem érted? volt meg az a a izom. Ez egy gagyi volt. Egy ha szar. én megölném, ha én megölném Osama én meg megőrizném a testet, megmutatnám a sajtónak, hogy azonosítsák, hogy lássák, hogy ki a fasz a gyerek, aki megölte Osama Billádent, én megmutatnám. Ha sikerülne megölöm, én lennék a Barack Obama, és sikerülne az Osama a Barack Obama. És sikerülne megölnem az Osama Bin Laden-t? Te nevéről is én teltek? Bara. Ládent? Én, én muta bama, szama. Én, én mutogatnám mindenhol, hogy itt, va, itt, itt van a halott Osama Bin Laden. És amikor, amikor, amikor lecsaptunk rá, még élt. Tudod? De nem. Nem. És akkor hol van a test? Uh, uh, uh, uh, bedobtuk a tengerbe. <gül> Tényleg? Miért dobtátok bele a tengerbe? És tudod mi volt a válasz? Iszlám szokás szerint! Oh! Iszlám szokás. Tényleg szinte olvasom a koránba, hogy az igaz hitűt pedig helikopterről dobjátok a tengért! Nem! Jetem ja, ér! Kurvára nem ír. Agyan. Jaj, megöltük, de hát idefelé elveszett már. Hol volt? Hol? Hol? Hol ki? <gül> És a bazd meg, te tudod, lezuhanó repülőgépeknek a fekete dobozát megtalálják, de Oszóva Bibáder el. ott <gül> Elveszett a láttam! Előtte megöltem! <gül> <gül> És ezt az emberiség beszopta, tudod, beszopta, és senki se kérdőjelezte meg, mert egy valami Mária biztos volt, <sínt> hogy az Osama Bin Laden halott. Tudod, ezt lehetett tudni, hogy halott, mert ha nem halott, ezt soha nem merik megcsinálni. Tudod, tehát a CIA biztosra tudta, hogy halott az Osama Bin Laden, mert tudod, egy ilyen után bejelentkezik Osama Bin Laden, és azt mondja, hogy hello vagyok. <sínt> hát, ez ilyen, ez nem, nem fordulhat elő, de tudod, Képzeld el, hogy előkerül valaki, és azt mondja, hogy hazudnak, nem úgy történt. Hm. Honnan tudja a fiatal ember, hogy hogy történt? csak nem ott volt. Hogy történt, meséljen. Hm, cobnyaktörés. Hm. És utána meg tüdőgyulladás. Hm, hm, értem. És hogy került olyan közel oda? Akkor, amikor ez történt. Mert be tudjuk utalni Gvantanamóra, egy koncentrációs táborba, ahol egy akkora cellája lesz, amekkorában egy kutya sem fér el fekve. Tudod, bármit ízé, bárhova beutalhatjuk, és bármit vezethetünk bármelyik szervébe. Tudod, ö, ö, senki nem fog bejelentkezni, ebbe biztosak lehettek. Senki nem fogja azt mondani, hogy maguk hazudnak, nem így halt meg Osama Bin Laden. Mert senki nem tudhatja, hogy hogy halt meg, csak ők. Meg, a, meg az, aki nyilvánvalóan terrorista. Dehát, de hát de egy... ez, ez a fake news özönben ez egyszerűen valóságképzetű, és ezért aztán meg, megkonstruálták belőle a valóságot KB mindenki számára. Na de hogy? könyörgöm. Egy rohadt viaszbábút nem tudtak csinálni, és így lefényképeztették volna magukat a katonák. Kicsit olyan fekete Nem Megcsinálhatták volna rendesen. A 60-as évekbeli fénykép, de azért mégiscsak ott van tudod, kiterítve, mint Csegevara, és akkor így mellette érted az amerikai zsoldosok. És, tudod, és ezzel... mi lett volna, hogyha megmutatják a sajtónak? A sajtó azonosíthatja, készíthet fotókat, és utána elkaparják valahol, ahol nem tudják, hogy ne legyen tudod? De bármit csinálhattak volna vele, de nem. Valójában soha nem jutottak hozzá a testéhez. Ezért nem volt meg. És Gagyi, Gagyi tudod milyen? Egyszer egy ilyen zsé kategóriás filmben olyan verekedés volt, hogy, hogy az, ajtó, az ajtó mögött verekedtek. Tudod? És néha látta ilyen kezet meg lábat. Tehát olyan, mintha hogyha úgy adok neked pofont, tudod, hogy így látszik, hogy így, így, így <gül> csattag az én tenyeremen. Tehát, hogy ilyen áll pofont. de ilyen, ilyen nagyon rosszat. Igen, ez, ez, ez, ez, ez körülbelül ilyen volt. Ez körülbelül ilyen volt. Tapsolok, de olyan, mintha hogyha pofont adnék neked. De figyelj, én, én nagyon csalódtam akkor a CIA-ba. Tehát, hogy, hogy ennyire... Tehát, eszembe jutott az a régi szovjet vicc, tudod, hogy a Szibériába megy az amerikai szupertitkos ügynök, és akkor a öreg asszony mondja, hogy és profi gyerekkor óta tud oroszul, és hogy te, te, te, édes fiam, te, te amerikai vagy, de hát de Amerika, hát, hát négerek nagyon ritkán járnak erre fele tudod? <gül> és valahogy, valahogy ilyesmi ez az egész. De, ö, még filmet is csináltak belőle, az a címe, hogy a Bin Laden hajsza. Hoppá. És a saját hazugságukat legyártották filmeként. <Sz> Szerintem a szökés Gvanta Namóról az jobb volt. Az a vígjáték, láttad? Nem láttad? Nem. Na jó Nem. van. Nem. <Sz> Azt tudod, hogy mi a, tudod, mi a reprezentálja a civilizáció végnapjait, meg ezt a, ezt a, ezt a történelem utáni kort. A leggyakoribb név. A leggyakoribb nevet, azt úgy kapod meg, hogyha a leggyakoribb keresztnevet és a leggyakoribb vezetéknevet egymás mellé teszed. Na és ez mi? Mohamed Li. <gül> ez igen. Ez igen, ez jó. Senkit nem hívnak így, de? De ez a leggyakoribb név. Egyébként nyilvánvaló, hogy van egy csomó Mohamed Teljesen kizárt, hogy ne legyen. Hogy jellemzően nem úgy hívják az embereket a földbolygón, hogy Mohamed De hát ez a leggyakoribb név. Hát térjünk vissza Ceylonra, a Sri Lankára. Hát igen. Szóval... Mohamed Mohamed Lee lakja a bolygót. Valójában, tudod, ez a, ez a bolygó, akinek, aminek nincs gazdája. Jó. Tudod, Mohamed Lí felelős mindenért. Elcsodálkoztunk rajta. De nem, de nem így van? De, de nem lehet, hogy ő, sri... ő az, akit de. meg kéne találni, és kiírta... Sh... Meg... Lanka. Nem, nem tudom, ezt még el kéne dönteni. Szóval Értekezletet hívok hus... össze. Húsvétkor megölnek 350 katolikust. Ö... Nem is tudom, hogy erre van-e példa. Érted? Tehát, hogy az utóbbi években ilyen, ilyen szintű, ilyen nem volt. Tehát volt, hogy koptokat robbantottak föl egy busszal Egyiptomba, meg templomba bombát, szintén Egyiptomba, meg elüldözték a szíriai keresztényeket, de, de ilyen, ilyen merény, tehát ilyen nagyszabású merénylet nem volt. Érted? És, és pont Sri Lankám. Pont Sri Lankám. Jöttek olyan teóriák érted, hogy buddhisták csinálták. Ami érdekes dolog, mert hát ugye a buddhizmus az híres arról, hogy komoly terrorszervezeteket tart fent szerte a világba, és a keresztények rettegnek a buddhistáktól. Afrikába, Közelkeleten, keleten dél -kelet meg mindenhol. Bár kétségtelen, hogy, hogy, hogy ez a, buddhizmus, a buddhizmus maga tiszta, mert ott nincs olyan szöveg, amire... Hivatkozni lehet, hogyha valaki erőszakot ö, alkalmaz. De a fegyverek megáldására de, azért volt példa. De Ezt akarom mondani, például a Tájföldön a ott vannak azért olyan romlott szerzetesek, akik... Na de hát érted, ez ugyanolyan dolog, hogy a rohingyákat, a muszlim rohingyákat elüldözték. De az nem buddhizmus, hanem nacionalizmus. Érted? Most az, hogy szerzetesek ebben részt vettek, az olyan, mint amikor a román pópák a parasztokat biztatták 1848-ban, hogy írtsák ki a magyarokat. Érted? Krisztus nevében. Vagy Kumpáter Pesten, izé... A zsidókat Dunába lövette, úgyhogy Krisztus nevében tűz. Tehát ilyenek mindenhol vannak, érted? De ez nem, nem következik a vallási tanításból. Tehát bizonyos vallásokban benne van az, hogy harcolni kell a hitér, akár fizikai erőszakot alkalmazni, érted? És akkor az konzekvens. A buddhizmusból ez hiányzik. Ez hiányzik. Tehát ez szembe megy vele. Tehát ilyen értelemben nem buddhista, inkább azt mondanám, hogy buddhista kultúrájú országokban vannak ilyen alakok. De az helyi nacionalizmus, az más. Más, csak ilyen szemét, tróger, izé magukat buddhistának nevező szerzetesek is részt vesznek benne. Egyébként Tájföldön ott olyan kolostorok vannak, hogy táncos nőket bevisznek, meg ilyen játékkaszinó van. Buddhista kolostorokba vágod? De te a merényletről akartál Most beszélni. Most a merénylet, így van, de ebből jön, hogy volt ilyen is, hogy a buddhista többség csinálta ezt a keresztényekkel szemben. De miért tette volna? Én nem hinném, hogy a, a 17. század óta vannak ott Tese, katolikusok. senki, de mẹl, megint egy olyan véleményel vitatkozunk. Out coexistem. Konkrétan de? egy hosszú vitán volt a neten egy csoport Bezony. találtál -e ez a fassákhoz is <h summ rained> csoportot? Művelt vallásos keresztény írta ezt. Értem rohadt útistákkal, mindig is kemény, kemény bollásháborúk, igen. Na, de visszatérve, szóval ho hova sorolod ezt a... Mert uh, kilóg, figyelj, Robi, azért, azért az a ceiloni dolog kilóg. Ugye? Más, tehát érezzük, más, mint a 2001. szeptember 11. Más, mint a Párizsi. Más, mint amikor a Charlie Hebdo szerkesztőségébe bementek, és akkor azokat a újságírókat ott izé felkoncolták. Érted? Uh, Ilyenek a közelkeleten keleten szoktak lenni keresztény közösségekkel szembe, de Sri Lankán nem, az úgy, úgy ebből kimaradt. Tehát jó, Sri Lankán volt egy véres polgárháború a hindu, tamilok és a buddhista szingalézek között, de valójában a keresztények meg a muszlimok ebből a buliból kimaradtak akkor is. Mm. És, és most, húsvétkor, megörvendeztették a világot 350 halottal. Már ott, 350 mm. halottal a feltámadás ünnepén. Mm -hmm. Tehát ezt te például hova helyezed? Mint jelenséget. Muszáj megmagyaráznod. És jelenti, nem provokálok, és nem viccelek. Vallásháború. De ha nem? Akkor mi? Hát ez az. Semmi más? Hát ez az. Tudod, nincs más. A szintiszta őrület? Nem hiszem. Érted? Apokaliptikus. Igen, de szerintem nem Olyan örület. szimbolikus, mint a Notre Dame. Nem szintiszta örület. Hát ez így, szerintem párban áll a, a új-zélandi Na ezt mondják még pára. Hogy ez válasz volt a... Nem, nem, nem azt mondtam, hogy válasz volt. Azt mondtam, Te hogy jó, párban áll vele. Jósolgatta. Az a minőségű, ennek lesz az a minőségű az a minő, de nem azt gondolom, hogy az okozta ezt. Simán el tudom képzelni, hogy ha az nem történik, meg ez akkor is megtörténik. Az eszmei térben viszont az egyik a másikra válasz, igen. Tudod, nem, a, nem a konkrét fizikai térben, ahol most a, e, konkrétan erre a cselekményre az, hanem hogy... Tudod, azzal áll párban. Na most a vallásháború az egy sok évszázados műfaj. És Európa mindig jó volt benne. Ö, hogy a francban van, hogyha történelem... A felvilágosodás óta is. Na, azt akarom mondani, hogy a történelem végén vagyunk, ugye? A postmodern korszakban, amikor nincs tétje semminek, meg fake news árasztja el a világot, és közben emelkedik a szint a szónak a konkrétus átvitt értelme egyaránt, és, és ebben a világban megjelenik egy középkori dolog. Megjelenik egy középkori dolog, méghozzá globálisan. Az, hogy vallásháború. Ez milyen már? Mm, lássuk csak. Népvándorlás előzi meg, ö, vegyük, vegyük analógiának Rómát. Rómát ö, egy népvándorlás söpört el, ö, ez a népvándorlás, ez most is megvan. Most a globális Róma bukásához is tartozik egy népfándorlás. Másrészt Rómát ö, a kereszténység törölt el. Tehát volt egy ö, oka a fizikai térben, és volt egy oka a szellemi ö, lelki térben. Csak úgy, mint mondjuk minden betegségnek, amiről szoktunk beszélni, vagy minden ö, állapotnak, vagy minden fogyatékosságnak, ugye vagy, vagy fizikai oka van, vagy... Ö, lelki oka van, nem is lelki, úgy mondom genetikai, na, genetikai oka van, vagy, vagy sorsbeli oka van, szocializációs oka van. Tudod, vagy tanult, vagy, vagy örökölt. Ez a kétféle tulajdonság van. És minden betegség is ilyen. Tudod, ö, kell hozzá mindkettő leginkább. Ahhoz, hogy, eh, ahhoz, hogy rendesen meghaj egy bizonyos rákban, ahhoz kell, kell a nagyon erős hajlam, és kell a nagyon erős ö, szokás, szokás, igen, ö, működés. És... Ö, és persze ismerjük a gyerekrákot, amikor akkora a genetikai hajlam, hogy már nem kell hozzá életmód, és ismerjük azt az életmódot, hogy semmiféle genetikai hajlam nem kell hozzá, és megokozod magadnak az életeddel. Tehát ismerjük a első értékeket is. De statisztikailag mégis azt lehet mondani, hogy 50%-ban az örökölt tulajdonság okozza a betegségeket, meg úgy általában a sorsodat, 50%-ban meg a, meg a szocializáció és a környezet. Tudod? És, és, és itt, itt pontosan ez történik. Egyrészt vannak a szellemi térben ö, okai Róma bukásának, másrészt vannak a fizikai térben. A fizikai térben ez egy népvándorlás. A szellemi térben is egy népvándorlás. A szellemi térben is. Mert ahogy, ahogy a barbárság, ez is megfigyelhető volt, hogy a barbárság, Ostromolta Rómát, erről is már beszéltünk, a rómaiak barbarizálódtak, a barbárok romanizálódtak. Róma folyamatosan telepítette le a barbárokat, hogy har harcoljanak Rómáért, Ö, barbárok ellen. Ö, végül már jóformán csak barbárok harcoltak barbárok ellen, és az egyik oldalon a főtisztek voltak csak rómaiak. És már csak barbárok haltak meg Rómáért. Azért, hogy vesz -e Róma, vagy azért, hogy maradjon Róma. És ez volt a Pax Romána. <gül> és, és, és Róma túlél. És Róma túlél. És ez a késő Róma, ez is, ez is ilyen. Mindent integrál. Integrálja a, a, a népvándorlást. És, és azzal is védi Rómát. Tudod, azzal is túléli Rómát. Ö, a névfándorlás ott van a szellemi térben. Mert ez a barbarizálódás, ez elkerülhetetlen, és a szellemi térben is, ha úgy tetszik, alulról, szerintem ez egyébként a sok értelemben a komment. Ö, ennek, a, ennek a barbárságnak a betörése alulról. Tudod, a, a tömeg, amelyik nem szedi magát össze annyira, tudod, hogy, hogy legyen egy. Egy vélemény blogja, ahol mondjuk így össze vannak gyűjtve a véleményei, tudod, amit így gondolkábbi a világról, annak így legyen egy foglalata. Most nem azt mondom, hogy könyvet írjon, vagy újságot írjon, hanem hogy legyen egy felület, ahol ő így gyűjti ezeket. De ő maga nem tartja a saját írását, meg a saját dolgát, meg a saját véleményét annyira, hogy azt így egy blog, blogba gyűjtse, hanem így mindenhol amerre jár, így oda kommentel. Tudod, ez, a, ez, a, ez az ő véleményének a minőségéről is egy csomó mindent elmond, érted? Meg a saját viszonyához, a saját véleménye iránt. És akkor tudod, ezekkel az emberekkel megy itt a vita az apun. Ö, és, és a vallásháborúk? De azt, gond, de azt gondolom, hogy a vallásháború az, az pont azért van, mert ö, iszonyatos az éjség a, a szellemi forradalomra. Tudod, Kívülről már megvannak a feltétele, a külső feltételei már ottak annak, hogy kiteljen akkor. Mindenki ebben a vajúdásban van, ebben a szülésben van, hogy végre szülessen meg a, tudod, ahol a legsötétebb az éjszaka, ott, ott születik meg a nap. Tudod, ott születik meg a nap, az van december 25-én. A legsötétebb éjszaka. És akkor megszületik a nap. De még nem tartunk ott. És nem tudjuk, hogy hol tartunk. Tudod, senki nem tudja. Lehet, hogy még csak november 22-e van. Lehet, hogy már december 15-e van. Lehet, hogy még csak november 2 van. Nem tudjuk, nem tudjuk még mennyi van. Nem tudjuk az időket. De azt tudjuk, hogy így ö, folyamatosan nö, folyamatos növekedésre van ítélve az antikrisztus. Az antikrisztus folyamatosan növekszik, és uralja el a világot, és az emberi lelkeket viszi bele a permanens kárhozatba. Reklámról reklámra. Marketing élményről marketing élményre. A Tudod, és... és, és, és a, for, az é... iszlám állam is marketing volt. Igen. Azt vágod. Szemben a tálibokkal. A tálibok voltak az utolsó klasszikus ilyen középkori fundamentalisták, érted? Az ISIS, az már baromira profin használta a médiát. Arra ment rá. Azt tudod? Abszolút ez, ez a marketing cucc. Ezt nyomadták. Tényleg. Ők már egy postmodern po, ö, most félben figyelj, voltak. Egy picit visszatérnek erre a Igen. Mert uh, erre az arcalanságra. Na most... Uh, a, a, amikor így mondtad ezt, meg a zsidók, meg a mit, Mózes, meg ez egy eszembe jutott, tudod, ez a vicc, meg a világ vége. Ismeritek azt a viccet, hogy, hogy jön az özönvíz, és vége a világnak. És akkor mit tudom én, az még a Szovjetunióban hallottam, és akkor a, a Szovjetunió idején hallottam, és akkor mit tudom én, min, minden elnök valami szózatot intéz a népéhez, és akkor az amerikai elnök mondja, hogy hát... Hölgyem és Uraim, két nap ulva jön az özönvíz, itt a világ vége, az összes szórakozó hely nyitva van, stb. E, stb. mulassunk. A Szovjetunióban bejelentik, hogy két nap van a szocializmus, a kommunizmus felépítéséig társak, És akkor a, a Tel Avivba, a főrabbi mondja, hogy két napunk van testvérek, hogy kopoltyút növesszünk. És ez egy nagyon klasszikus zsidóvic. Te, tehát ez a, a zsidók mindig megúszszák, tudod? Ez a kopoltjút, kopoltjút növesztenek. Tehát az, ők lemennek a víz alá, bazd meg. Izé úszóhártyájuk lesz, bazd meg, meg izé. e, És ennek kapcsán egy elgondolkoztam, onnan jutott eszembe, hogy ez egy kommentelő hosszasan belemente a jó kis zsidózásba, de hát ez most tök mindegy, hogy figyelj, a mehanonnal, senki nem tud semmit kezdeni, még az se, aki analizálja. Tehát mindig kell kézzelfogható, érted? Kell kézzelfogható a bankár, a kapitalista, a zsidó, vagy bár, a boszorkány, érted? Akit lehet büntetni. Ez a bűnbak képzés, ez bűnbakképzés, én tudom, közhely, de igaz. Valahogy antropológiailag így lettünk, érted? Tehát, hogy nem tudunk, a ké... azzal, hogy, hogy arctalan mechanizmusok ezzel így nem nyer senki, érted? Tehát, hogyha mit tudom én, a marxista társadalomtudós elkezdi magyarázni, hogy na de hát nem, nem, nem a zsidók, nem a izék, hanem hanem itt a tősdemega, ez, ez elküldik az, ez a pincsába, az mert az ember ez az, ez az a konkrét az ereje, ellenséget. Hogy nem, lehet, nem lehet felelősségre vonni. Tudod, pont, pont ez a lényeg, hogy mindenki mutogat egy egy egy egy, egy altábornagyra, de az altábornaggyal még soha senki nem találkozott. Tudod, mindenki mondja, hogy az ő parancsát hajtja végre. Mindenki az nagynak felel. Tudod, ö, senki nem szegheti meg a szavát. Tudod? De, de még soha senki nem találkozott vele, és az egész egy mítosz. Ezt a mítoszt személyesítette meg elő, először ilyen erővel Hitler. Tudod, ö, hogy akkor majd ő beteljesíti ezt. láttuk a, következmény, a, a következményeket. Láttuk a következményeket. most ez a személytelen, eb ebbe a szerepbe most már ö, az egész. Hogy mondja a marketing szakma minden reklámnak minden szereplőét ebben a szerepben, kasztingolja. Sokkal kisebb ígérettel, de nyilván sokkal, sokkal kevesebb pénzért. Érted? Hát most így ő, ő a szájápolásodat fogja megoldani, nem pedig a. A, a, a, a, vilá, a világ nagy ügyét, amely világ nagy ügy, ügye, az a ugye. ugye egy világnézet, nincsétől egy tudat. Nem, wagner ö, ö, megint. És, és, és, és Wagner-től meg egy mítosz. Igen. Tudod? És akkor e ezt az ügyet beteljesíti. Ma már nincs ügy. Ezt tanultuk a 20. századból. Nincs ügy. Itt már senkinek nincs ügye. Részvény vannak, és az én pakettem most szárnyal. Na de a gépem amikor kitör az őrület, akkor kell az, aki, aki valami, hogy felelős. Felelős, hogy te zuhansz a gépen. Ez előjön az emberekből. Nem csak a kokainozás, meg a baszás jön elő belőlük, vagy hogy kantot olvasnak, vagy imádkoznak, vagy megvilágosodnak, hanem az is, hogy ki a felelős, hogy zuhan a gép. Érted? Én Értem. áldozat vagyok, és valaki kibaszott velem, kell lennie felelősnek. A mehanon nem felelős, mert nem személy. Nincs arca. Ez a lényege. Nem tudom felelősségre vonni a kapitalizmust, vagy a tőzsdét, a vádlottak padja elé idézem. hát milyen már ez bazd Nem meg? tudjuk, nem, nem, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy mikor lesz 25-e. Azt se tudjuk, hogy december van-e, van vagy november. De a zsidót a meg lehet fogni, talán még a kapitalistát is, bár az már abstraktabb, az nem. már abstraktabb. Az a tudod, tudod, a szemem... konkrétat lehet megfogni. Tudod mi az én szememben? Ez az... a bűnbak lényege. Tudod mi az ISIS az én szememben? Meg a Boko haram, meg, a, meg, ezek a, ezek a, ö, meg egyébként a zetasz ami egy mexikai drogkartel, de gyakorlatilag a gyakorlatban úgy, úgy működik, mint, a, mint az ISIS. Tehát nem, nem éreznéd a különbséget, ha lozzetásznál meg a, a városodat, és nem az ISIS, érted? De nincs ideológia. Hogy? Nincs ideológia a mexikai. De, de, de attól tartok, hogy van. Tudod, Mi? a régi, régi aszték, tudod, kukulkának itt vérrel kellítatni. De ők tudod. ezt így, zé? Nem, nem, nem, de ez van a mélyén, tudod. De az nem ideológia. Az kollektív hmm. tudattalannak igen, nevezik. Igen, igen, igen. Na, igen. Én még, nem, igen hát, még egy ilyen nagyon primitív formája, hiszen az őskorból szivárog át. Tudod? Tehát még nem lehet ideológiának nevezni az ilyesmit. De De hogy én ezekben a bandákban, meg ezekben a bandatudatokban ez szakralizálódik. Tehát ne legyen kétséged. Hogy én ezekben annak a kísérletét látom, hogy nem november 30-án, vagy december 12-én állítsunk karácsonyfát, és gyújtsuk fel a világot, hát ha attól megjön a Krisztus. Tudod? Gyújtsuk fel a... Most érted, az ő, ő maguk, tudod, a fordulópont? Igen. Véget ér a vajudás és megszületik a, az új kor, tudod? Megszületik a vízöntőkor. De még mindig a halaknak a végén vagyunk, tudod? Még mindig. Még mindig, még mindig tart ez a, ez a valami, és már a, ezeknek a csávoknak ott a közel-keleten kurvára legük volt ebből, és szeretnék előrehozni az ünnepet. Tudod? Hogy eljöjjön az újkor, a globális Róma vége, és eljöjjön a, a messiás, amelyik egy újkorba emel, amelyik átvezet a következő világkorszakba. Tudod? Ez persze ez a, ez, a, ez, a, ez a belső vágy és igény, és ez a belső tudás, ez a kollektív tudattalamból származik, és ők természetesen ezt a ezt az iszlám fundamentalizmusuknak a, az ideológiai felépítményére igazítják, arra illesztik rá, de hogy valójában azt gondolom, hogy, hogy tudod, a globális népvándorlás már itt van a szellemi térben, meg itt van a fizikai térben, de a belső forradalom még nem, még nem történt meg. Tudod, az új ember, az az új ember, aki a aki az lesz az új emberhez képest, ami az új ember az új emberhez képest, az még nem jött el, tudod? Nem válaszoltál kérdésem. Ezt látom bennük. Ennek a, ennek a kétségbeesett kísérletét, hogy legyen <tos> már vége a korszaknak, és, és gyújtsunk föl mindent, csak legyen igaz hit. Na de vár, én nem ezt vetettem föl, ezt már letárgyaltuk, amit most mondták, hanem hogy. És tudod, hogy hány barátunk van, aki, az, a, aki ne... ugyanezt kívánja? Nem, természetesen nem állítja, hogy ő ezt kívánja, de, de óhajtja, óhajtja, hogy lángoljon róma, és végre, de az azt a, végre, de végre azt a szonátát átvette. Ez csak egy pózérség, az csak egy pózörség. Igazából ő szarna be legjobban tőle. Szóval, na, ismerjük az ilyet. Kamaszos, kamaszos hülyeskedés. Figyelj! Én azon gondolkodtam. Visszatérve erre, mert nem, ez, ez komoly. Tehát figyelj, az uhanó tehát hogy, hogy valakit a vádlottak padjára kell állítani, amikor baj van. És, és ilyenkor mindig a konkrét kerül, tudod? Tehát olyan, olyan emberek, személyek, vagy olyan embercsoport, aki konkrét. Tehát a, a mechanizmus, a rendszer, a szisztéma, a mehanon, az antikrisztus, a faszom, a személytelen erő nem tud leülni a vádlottak padjára, Érted? Legfeljebb egy szalma bábúra ráírod az meg, és akkor mint a tél végén a, a farsang kezdetén földgyújtod, érted, és akkor mit tudom, én elégeted a telet. Tehát tudsz vele egy ilyen, egy ilyen kvázi szakrális, mágikus szertartást csinálni, de valakiket el kell kapni. Érted? Tehát valakiket a vádlottak padjára kell ültetni, és ezzel mi soha büdös életben nem foglalkoztunk. Tehát, ha mondjuk elönti itt a vízavárosokat, tudod, elsüllyed Velence, meg mit tudom én, meg, meg sok mindent. Tehát sok, sok nagy város. Tehát beljebb mennek, érted, kilométerekkel, tíz kilométerekkel a, azé, a, a partvonal, elönti a tenger, akkor ki fog törni az őrület. Amikor az őrület kitör, Robi, akkor, akkor ott bűnösöknek kell lenniük, akiket okolnak ezekért. Tudod? Ahogy a 16.-17. században ahogy a 16.-17. században a akkori klímaváltozás miatti rossz mezőgazdasági termésért, meg a betegségekért, meg a demográfiai problémákért a Mert Érted? A sátánt, az már egy absztrakt valami, azt hogy kapják el. De ott vannak a, neki az emberei, meg akiket megszállt. Azokat el kell égetni. Most egy ilyen, egy, nézd, minden válságnál, meg minden katasztrófánál kell, aki elviszi a balhét. Ö, és hogyha te, figyelj, ezzel egyébként választ is adok arra, amiket itt panaszkodtál az előbb, hogy hát hogy hát megértenek-e téged, vagy... Hogy is fogalmaztad ezt? Hogy megértenek-e, vagy... Vagy szándékosan félreértenek. Vagy szándékosan félreértenek. Nem, nem, nem ez volt az azért. Megértenek, vagy nem értenek? Vagy Igen, csak egy fake van, news. Igen. Az nem szándékos félreértés. Vagy Mára csak melyik. egy fake news, érted? De nem adsz, nem adsz teljes képet erről az egészer. Érted? Beszélsz a mehanonról. A vádlottak padjára ülteted a mehanont. De ezzel senki a büdös életben nem tud semmit kezdeni. Semmit. Vágod? És ha nem tud most kezdeni vele semmit, akkor talán nincs így, vagy akkor nem mondjam? Tudod? <haz> vagy <haz> tudod? Oké. Okay. Erre és mondtam, akkor, és akkor, nem, ne, akkor talán nem innen kell kiindulni? Ha ezzel most itt és most senki nem tud semmit se kezdeni, akkor talán ez egy, tudod, ez egy rossz pont, ahonnan ki. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Szerintem ez az egyetlen egy pont. A részem, ez egy hangos gondolkodás, tehát hogy nincs tudatosság. Tudod, erre mondtam, hogy a tudatosság sem tudatos. Tudod, összesen két ideológia maradt. Most arra már csak két ideológia maradt. És mind a kettő egy, hát egy, fél, egy szélhámosság, egy hazugság. Sz, sz, igazság az, hogy a, az iszlám az egy vallásnak hazudott ideológia, az ultrafeminizmus, az meg egy tudománynak hazudott ideológia. Már nem az iszlámot mondod, gondolom, hanem az islamizmust. tehát az iszlám fundamentális. Hát az iszlám az, politikai... az bonyolult, az, az, igen, az iszlám az rendkívül bonyolult, az iszlámnak van egy, van egy része, ami vallás, és van egy része, ami politikai ideológia. Bizony, bizony nem, nem, nem teljes egészében vallás, tehát pont ezért nehéz ezt szétválasztani. Tudod, pedig ennek a profánnak és ennek a szakrálisnak a szétválasztása, tudod, ez ez tudod, ez, ez, ez, ez en ennek meg kell történni, mert tudod, ez meghasítja az erkölcsi teret. Ez meghasítja az, ami az iszlám állam, tudod, meg ami a loszetás, tudod, az, ott, ott, ott az történik, hogy a a civilizáció ugyanúgy felhasad és kiukad, ahol, ahogyan a világegyetem a fekete lyukban. Tudod, tehát a tér és az idő szétszakad szé szé szé szé szé a szövete a valóságnak, tudod? És ö, valami ilyesmi történik a civilizációval. Vagy én rosszul látom? Rosszul látok egy ilyen ISIS-t? Csak azt mondom, hogy az iszlamizmus, tudod? Az, amelyik így ö, azt mondja a, a mecsetre, hogy ez az Isten háza, aztán hirtelen pártház lesz. Azt mondja a Koránra, hogy ez, hogy ez a Szentirat, aztán hirtelen alkotmánytervezet lesz. Tudod? Na ez az egyik ideológia, na, igen. Ez a, de, nem, de igen, hogy ez vallásnak hazudott ideológia. És hogy az ultrafeminizmus az meg egy tudománynak hazudott ideológia. És valójában ez a két, utol, két utolsó ideológia. Ezen kívül ma már nincs ideológia. Kurvasokat gondolkodtam azon, hogy honnan származik az iszlám totalitárius vonása. Mert mindannyian érezzük, hogy van az iszlámnak egy totalitárius vonása. És nem titok, hogy az iszlámot Mohamed... A judaizmusból és a kereszténységből rakta össze. Ez az igazság. Az a, a judaizmus az a legapróbb részletekbe menően szabályozza a híveknek a cselekvését. A legapróbb részletekbe menően. De nem térítő vallás. Nem akarja, hogy te zsidó légy. Tudod, nem akar téged megtéríteni. Befogad, hogyha te zsidó akarsz lenni, de nem fog megtéríteni téged, nem fog rábeszélni arra, hogy csináld. Vagy nem fog téged fölszabadítani, meg megváltani a, a Krisztus új hitére téríteni. És akkor ott van a kereszténység, amelyik meg maga a szelítség. Maga a szelítség, a bárány, tudod, ugyanakkor térítő vallás. Na és akkor ezt a, ebből a kettőből illesztette össze azt, a, azt az ideológiát, és erre mondom azt, hogy a tulajdonképpen az első totalitárius ideológia nagyon-nagyon korán, amelyik ö, olyan, módon, oly, és olyan módon és olyan mértékben szabályozza a cselekvés, mint a judaizmus, ugyanakkor megtérítő vallás, mint a kereszténység. És a, tudod, a, az egyik helyen a szelítség van és a lelkiismeret, és egy nagyon-nagyon kemény... Ö, Behatolás a világba, a másikban egy nagyon-nagyon-nagyon kemény rend, és nagyon kemény szabályozás, és egy nagyon kemény, és egy nagyon egyértelmű kivonulás a világból. Ezekben a diaszpórákba. És, és ugye az iszlám az a kettőnek a, kettőnek a, a totalitárius ideológiához szükséges vonásait és elemeit ötvözi. Tudod, veszi át és illeszti, alkalmazza önmagára. Létrehozza azt a térítő vallást, tulajdonképpen a térítő judaizmust. De hogyha, bár, hogyha én rosszul, rosszul látom, vagy rosszul értelmezem az iszlámnak a totalitárius ö, ö, jellegét, vagy a vonását, vagy ö, rosszul vezetem le, vagy ö, rossz helyről eredezetem, akkor mondjad légy szíves, szerinted. Hát... Ö... Nem, nem, nem, Hogy mondjam, másról kezdtél el beszélni, és ezt mondjuk szép ívbe végig mondtad, és elmondtad, nem tudok ez ezt hozzászólni, nem, nem értem, hogy jön ide, tehát hogy jön a vízszintemelkedéshez, a fake news hírekhez, a bűnbak képzéshez. Úgy jön, úgy jön, hozzá, tehát, úgy jön hozzá, hogy ez azért, ez az utolsó, azért ez az utolsó ideológia, mert történelmen kívül áll bizonyos értelemben. Tudod? Történelmen kívül áll bizonyos értelemben. Ö, va, valahogy nem, nem, nem fura, nem különös a te számodra, hogy minden civilizáció teljesen, teljesen magára vette a, a globalizációt és a, nyugat, a, a, a nyug, nyugatosságot, kvázi a, a tömegkultúrát. És teljesen áthatotta a tömegkultúra az összes civilizációt, és tulajdonképpen ma már minden a nyugat. De az iszlám valahogy... Nem akar, nem akar felvilágosodni abban az ütemben, és persze rohamosan világosítjuk fel az iszlámot is, de abban az ütemben az iszlám az egyetlen feladvány, amit a globális kapitalizmus nem tud megoldani. Minél rohamosabb ütemben ö, világosítjuk fel az iszlámot a coca meg a romkomjainkkal, meg a sorozatainkkal, meg a popszongjainkkal, meg a ö, újságjainkkal, meg az internettel és, és a pornóval, és a Tinderrel és mindennel, ami az a mi életünket reprezentálja és élvezhetővé teszi, ö, ők abban az ütemben térnek át, és radikál, radikalizálódnak. Tehát egy, termelünk egy csomó nyugatos... Ö, muzulmánt, és termelünk egy csomó fundamentalistát. Mert azt látják, hogy, hogy, hogy tőlünk elvette a a felvilágosodás valamit, amit mi most az egész világtól el akarunk venni, és már csak ők őrzik. És úgy őrzik tényleg, mint a keresztesek. Vagy a félholdasok most azt, értsd, de akar, hogy akarod. Ők tényleg úgy állnak hozzá, hogy ők az igaz hitőrzői, és ebben van is igazságuk. Hiszen kihízít hmm. nyugaton bármiben úgy, mint ők ott abban. Az első Tudod? világháború alatt, még a közel-kelet tele volt bordéházakkal. Tényleg teljesen elképzelhetetlen világ volt. Száz évvel ezelőtt. Bejrút, Kairó, ez, ez, tehát ott, ott, ott virágzott, a, izé, virágzott ez az ipar. Köszönhetően az európai behatásnak. Na ebből aztán persze nem kértek. Ebből aztán nem kértek. Ö, akkor még nem volt fundamentalizmus, Egy helyen kezdődött valami hasonló, tulajdonképpen előképpen az összes későbbinek a Magdi-féle mozgalom Sudánba, az 1880-as években, amikor az angolokat egy kicsit elpicsázták, de aztán az angolok visszapicsázták őket. Ö, de visszatérve erre, hogy... Nem, most a, nem, a, nem, a, nem arról van szó, hogy az iszlámnak megtörtént a, a ö, reformációja, ez volt ez az úgynevezett arab tavasz, meg ez az iszlám ébredés, amivel az, ami az ISIS is kitermelte, de hogy ez így végig söpört az arab világon. De nem volt reformáció, mert nincs hozzá teória meg. De a reformáció valójában a reformációhoz nem kell de ne, meg de luterjeik. I, de, visza, de vannak csak mi azokat a neveket, nem ismerjük, vannak imámok, akik az ő kálvinjaik, meg luterjeik, akik azt mondják, hogy vissza kell térni az eredethez. A reformáció valójában ezt jelenti. Deformálódott a vallás, vissza Ezért kell térni az visszaformálód, az eredetihez. Vissza kell térni az eredethez. Na most a Calvin meg a Luther, az a Krisztushoz tért vissza, hát most a, ők meg ezek a mollák, ezek meg visszatérnek a, a Muhammedhez. Érted? És azért más, más tehát nem csak az, a, az, az különbözik, aki visszatér, hanem az is, akihez. Tudod? És akkor itt azért már látjuk is a különbséget. De az biztos, hogy Calvin is égetett embereket. Ilyen. meg az ISIS is égetett embereket. Ez szóval nyilvánvaló, hogy ahol embereket égetnek, az azért egy, hogy mondjam, ott eléggé, hogy, hogy úgy mondjam ö, felszakadozik a civilizáció szövete. Akkor az szerves része volt az európai kultúrának. Ez meg az iszlámnak szerves része. Ez És ez az, az, az van, a... hogy az iszlám, iszlám most már várja, tudod, ők is olvassák az időket. Ők is értik, hogy a reformációt azt a felvilágosodás követi. Tudod? És hogy ez velük is meg fog történni menthetetlenül. És tudod, azért kapálóznak, hogy jöjjön vissza Mohamed, vagy jöjjön el az új Mohamed, tudod, aki ezt az egész antikrisztusi kort lezárja. Ők jól azonosítják, hogy ez az antikrisztusi kor. <gül> És tudod, mivel ők vallásosak, ezt így, így komolyan is veszik. Van egy, ugye, te kiemeled mindig az iszlámot. És van, van egy ismerősöm, aki távol keleten ért évekig, uh, Tajvanon jelesül, és azt mondja, hogy uh, egy optikai csalódás áldozatai vagyunk ezzel az iszlámmal. És egy kicsit föl van ez fújva nyugaton. Ez nem azt jelenti persze, hogy ne létezne ez a jelenség, de hogy ne hordozna bizonyos veszélyeket, de közben a kínaiak settenkedve fognak uralkodni majd a világon. Úgyhogy észre se vesszük. El vagyunk foglalva az iszlámmal. Érted? A kínaiak meg gyakorlatilag fölvásárolnak mindent a Tibcsában. Gyártják az új Antikrisztust, az új prototípust az Antikrisztushoz. De valójában nem tudod, el, hogy most. Nem, a, nem, a, nem az Orveli világot gyártják. Élethossziglan lett megint elnök. Tehát visszatért egy kicsit mao csak egy ilyen posztmodern változatba. Ja meg kiadta az ukázt a Csávó, nem jut eszembe a párt első titkárának a neve. E kiadta ukázba most bekeményített, érted? És tavaly a Marx évfordulóra kiadta ukázba, hogy minden pártagnak kötelező elolvasni a kommunista kiáltványt Tehát az addigi formalitásba egy kis tartalmat nyomott, érted a, a fószer. Tehát ki, meg ugye ez a megfigyelő rendszer, amiről beszéltünk. De ez az ő országok figyelj, tehát ők ebbe érzik jól magukat. Igazából náluk tulajdonképpen mindig ez volt. Csak most megkapták hozzá a technológiát, a gáz az, érted, hogy sporatikus telepeket hoznak létre szerte a világon, érted? Tehát a Chinatown az egy ilyen izét, tudod, mint a gombának a spúrái, és ezek így behálózzák a. Figyelj, fővásár. Me, me, mennyire tartják ők kézbe például az amerikai izét, piacot? államkötvényeket? Fölvásárolták az amerikai államkötvényeket. Tulajdonképpen Kína ö, csődbe megy, azzal csődbe megy Amerika is, Amerika csődbe megy, azzal csődbe megy Kína is. Ez az új Pax Romana. Ez, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez a nagy összekapaszkodás. Amúlkor... Kína, Kína gyakorlatilag csődbe tudja juttatni Amerikát, de csak azon az áron, hogy csődbe viszi magát. Amerika csődbe tudja juttatni de Kínát, azért. de csak azon az áron, hogy csődbe viszi magát. É, az egyik oldalon van az iszonyatos fogyasztás, meg az iszonyatos ö, ö, Know-how, ugye? Uh -huh. A másik oldalon, meg a know-how eltanulása és az iszonyatos, tömeges és filléres munkaerő. Tudod, és az egyik oldalon termelés, tudod, Amerika meggondoskodik a fogyasztásról, és nagyon-nagyon fizetőképes keresletről. Tudod, és ez, ez, egy, ez, egy, tudod, ez a világ nagy szövetsége tulajdonképpen a, az Antikrisztus tömeggyártására egy ilyen nagy globális béke, békecsomag. A múltkor beszéltünk Venezueláról. És tulajdonképpen a Trump, az, a Trump az nem támadja ezt félreértés ne csak szeretné újra tárgyalni, mert szerint a kínaiak azok, hogy mondjam, jobb, jobb pozíciót foglaltak el, és egy Amerika számára kevésbé előnyös alkut diktálnak és hogy Trump ezt úgy akarja tárgyalni, és előnyösebb alkut akar Amerikának kötni, Kínával. De hogy ennek csak azt kell érteni, hogy ennek az alkúnak, ennek nincs alternatívája a világpolitikában. Ez világos. Na, tehát múltkor beszéltünk Venezueláról. Előjött itt a vitánk, előjött az összes téma, a demokrácia, a neobolsevizmus, a bandák háborúja, az Istenvárosa, a jenki új gyarmatosítás, minden lófasz, a baloldali gérgetése, minden, ami Venezuelához kapcsolódik. Egy dolog nem jött elő, hogy a kínaiak ott is bevásárolták magukat, azt vágod. Érted? Hát a kínaiak, Afrikában kínaiak, is, kínaiak, és közép ázsiába is, és tudod, hogy és most tudod, éppen le Szibériát. Putyin, a... az meg Putyin felszólalt, hogy kivágják a szibériai erdőket a kínaiak. Na. Uh, hát ennyit Kínáról. Uh, még valamit egyébként így a műsor vége fele egy érdekes dolgot akartam mondani. Visszatérnek a leveles ládához mert pár adással ezelőtt, figyelj, beszéltünk, ugye a Sami Davis Jr. mondta, hogy félszemű pupos nigger zsidó vagyok. Igen, kell -e. betért, betért, betért zsidónak, mert azért még nem gyűlölték. Szóval, és, és kurva érdekes volt, mert én úgy emlékeztem, hogy ezt szóbelló mondta. De várjál, és azt mondom, hogy szóbelló, a néger énekes. Miközben az egy fehér író, bazd meg. És ráadásul úgy mondtam ezt az eszement fasságot, hogy én a Saul -nak olvastam annak idején egy könyvét, az oroszlán király, csak Geci volt, nem bírtam végigolvasni. De hát tudtam ki az a Szóbeló, és mégis azt mondtam, hogy Szóbeló miközben Sammy Davis Juniorra gondoltam. És meg is jelent előttem a csávol a néger énekes, és azt mondtam rá, hogy Szóbeló Beló, és elmondom. Látod, várjál, és látod. Várjál. Mégis eljöhettél pút vizsgázni. Tudod, <gül> van ered, esély, nem most itt vagy, nem helyesbíthettél, sztára moshattad a neved. Várjál Tudod, már. Sosem úgy gondolta, hogy Szolbeló, hiszen ő olvasta a könyvét. Várjál. Hát a néger énekes, hát... De De nem, elgondolkoztam, nem, hogy hogy... Nem, ez egy példa volt, ez most nem helyesbítés volt, mert ez, ez egy példa volt arra, hogy hogy működik a, a tudatalatti... Érted? Ez tipikusan egy frajdi félrebeszéd fére, fére volt. Mondok egy másik példát, kurva érdekes a tudatalatti, baszki, és nálad is tetten érhető folyton folyvást, hogy, hogy amikor automatikusan mond az ember úgy marhaságot, hogy közben tudja a helyes választ. Uh, tizenvalány évvel ezelőtt egy előadásomon, ráadásul az meg ilyen akadémisták előtt, tehát triplánc volt, így mondom, hogy Nágár a Krisztus előtti hatodik században ért buddhista filozófus. És aztán utána ez az egyik prof. Hát, ez ne, nem Krisztus előtti hatodik századba ért, és tényleg ezt a fasságot mondtam volna, hát még buddhizmus se volt, nem, hogy Nágár aki a Krisztus utáni második-harmadik század körül él, de várjál, és elgondolkoztam, hogy miért mondtam ennyire. Tehát ez tudod milyen, mint hogyha azt mondtad volna, hogy és Szent István király bevezette a vereckei hágónát a magyarokat. Tehát ez körülbelül ilyen szintű. És elgondolkoztam, figyelj, de ez csak egy példa, nem a buddhizmus a lényeg. Krisztus előtti hatodik században buddha született. Nágár dzsunát úgy nevezték, hogy a második buddha. És volt egy alkimista Nágárgyuna is 600 évvel később. Tehát te te kétszer megjelenik tudatalatta 600-as szám. Nágárgyunát második Buthának nevezik. Butha Krisztuset 600-ban él. Van két Nágárgyuna, akit persze a tibeti hagyomány egynek tart, hiszen örök élete van. Az alkimistát meg a filozófust köztük 600 év van. Ez, a, ez az aszociatív sor, ahogy a fasságot beszéled, valójában a tudatalatti az így fűzi össze a dolgokat, és így jön ki a fasság. És elgondolkoztam, hogy mi a faszért mondtam, én szól baz meg. És rájöttem, hogy valószínű azért, mert a szól énekes ség euh, izé, volt ott. Másrészt a, a, a beló... Vagy a... meg kinézted belóle. <laughs> Másrészt meg a be Beló, a Biló, a Lent, az alatt ami a négerség, és jaj, jaj, főleg a aki zsidó néger, jaj, jaj. kúpos félszemű, érted? És bazd meg, ez, ezek a, ezek, a izék, ezek az aszociációk, ezek beszéltettek amikor az emberrel fura dolgokat. Nem, az a kérdés már, hogy ők beszélnek, és mi nem anyjel, hozzá anyj, nem, nem, a hozzá... Nem, a tudatalatti beszél, bazd meg, a tudatalatti. Vágod? Az nem jó. Hát kurvána nem, ez az, ami végig dumátták, csak kollektív szinten, miközben egyéni szinten is megnyilvánul ilyen, de, ilyen dolgokba. Igen, igen, igen, igen, igen, ez egy ilyen, tudod, a valójában a, a valóság töredezik fel, és mindig, mi, mindig és minduntalan ebbe ütközünk, tudod, ez a, ez, a, ez a meghódíthatatlan kapu, tudod, el kell jönni az időknek, és, tudod, ehhez, ehhez nincsen türelmünk, mert Elviselhetetlen ez a, ez a zuhanás, és az, hogy nincs földetérés. A földetérés az így, tudod, el lett halasztva. És itt vagyunk az zuhanó repülőn, de már, de már annyi fake news szól arról, hogy soha nem fogunk becsapódni, hogy már igazán az is egy fake news, hogy befogunk. Aha. Nem tudom, hogy érted-e. Miközben, miközben, ha egy valamit belülről biztosan tudhatunk, hogy a zuhanásnak előbb-utó mind, mindig becsapódás Tudod? Várj, a Már A mrozek novellánál ott, ott csak sejteti, hiszen az író még él, igen, ahogy érje. Igen, Ott nem, ott, ne, ott, ott, ott hát közeledünk, tudod? Igen, igen, közeledünk, igen, igen. De vannak, vannak ott olyan figurák, akik azt mondják, hogy valójában én emelkedek. Tudod? Repülök. Repülök. <laughs> az egyik legnyomasztóbb, de ugyanakkor ilyen állati mély filozofikus. Megvilágító erő meg, Megvilágító erőjű. Igen, teljes igen, mértékben. Igen. Na azt egyébként valamikor újra felolvasatnád, mert már rég, rég volt. Nem baj, mert egyszer már felolvasnunk. A, legfontos, a, a legfontosabb el, iratokat A legfontosabb viratokat Így van, így van. Na ez volt az apu azért iszik, mert sírsz. a sírsz. Azt figyelmet, jó éjszakát.